Aquesta és la lliçona de... de Referència al Maresme, a la via del ràdio. de l'Ircudelies. Benvinguts. Són les 7 i 4 minuts de la tarda i iniciem una nova aventura en companyia, aquí a la sintonia del 91.4 de la freqüència modulada premiada dalt ràdio. Dit tot això, també dir-los que he vingut avui per vostès perquè estic molt refredat. Aquesta veu que senten ja sempre la tinc escardada, avui encara més. Tenc... És que a més tinc mal, com mal... el sento malament, senyor Soler. Sí? Ves? Ara el sento bé, senyor Soler. Jo estic ben sentat, eh? Sí, no, no, l'escolto. Ah, Sentar i escoltar són dos vers diferents, però sí. jo els... És la meva mà. Els Avui els prego que vostès tinguin molta paciència, perquè i ja els he dit he vingut per vostès. No he volgut agafar la baixa perquè em m'agraden més les altes que les baixes. Clar. És una cosa des de petit, no? Vull dir, sempre m'agraden més les altes que les baixes. Bueno, depèn, no depèn, eh? Sempre m'agraden més les bones morenes que les rosses i no sé per què els explico aquestes coses tan íntimes meves, però sí. mi, com que aquest és un programa casolà, doncs ja, ja ho dona, això, m'entén. I tant. Ja ho dono, això. sí. En fi, després, si em sent la meva senyora, em posar a brou, bueno, que en castellà seria caldo. On, on està la seva senyora ara? La meva senyora ara, en aquests moments, no em pot sentir, no et però et posa, si em sent a través del, del blog, perquè aquest no. programa el pengem en el blog en Companyia uh -huh. que és HTTP 2.2 barres cap a la dreta encompania, programa, guió, encompania. Programa, guió, encompania. Guió, en, guió, en refleixo, guió, no posi, no es cliqui anar guió, eh? No, no, un guionet. Una ratlleta. Exacte. El símbol. Ui, el que li agrada la ratlleta a la Una ratlleta. Ara no, que es porta bé. Ah, sí, s'ha primat tot. Sí, home, està bé. Està a punt de eh? Té problemes, la filla, eh? Que l'altre dia el Alcum va haver de deixar la concentració amb la selecció argentina sí. i tornar cap a Madrid sí, bueno, al costat de la seva parella que Exacte. estaven Home, tenint si, un problema si el de... el, és el, és el seleccionador si no, hauria de tenir molts problemes Deu, vie, viejo, que, que me voy a ver a tu nieto ándele, ándele ah no, que ándele ho no, a la guirre sí. macanudo. macanudo, la mano de dió sí. ha tingut problemes amb això de la mà de Déu el partit els va jugar contra Escòcia no? sí doncs es veu que algun anglès va anar amb un ganivet i tot perquè li volíem clavar de, de Sí, massa o menys. El futbol, senyores i senyors, darrerament no està bé. Avui es juga precisament un partit de futbol sense sí. públic. Sí, senyores i sí, senyors, l'Helètic de Madrid, però diu que estaran tots els hooligans a allà a la, a, la, a la vorera del Calderón. No, envoltant el es, camp. Es crida sant i diu que només hi haurà 70 espectadors. Com que només hi ha? Ah! Només podria dir 70 espectadors dintre. ja. Yeah. De premsa, potser? O no, no, no, no, diu que són poc? no sé quants per, per, per equip. Ah. No sé, són 35 per equip o són 70 per equip, no yeah. sé. Però hi ha un cupo. Hi ha un, un límit, un, diguéssim, un, que no... Un, un cupo. Que d'aquí no es pot un passar. Cup, I qui no es pot passar. Bé, també juga el Barça aquesta nit. Sí, senyor. Eh, ahir va jugar el Madrid, Bé, en fi, són aquelles petites coses. I... Gol del que nunca hace nada. Gol del que nunca hace nada. El Real Madrid molt preocupat, senyors i senyors, perquè diu, hem de buscar un davanter, dius, coi, si teniu el Sabiola... I tant, i tant. Diu, ah, aquest és nostre. I tant. El Home, diu, va, va ser un gran fitxatge i hi ha perpetuïtat. Sí, sí, sí. O sigui que no Sà... es poden queixar. Saps que em van comentar, que diu que entre cercles íntims del senyor Schuster, diu, està esperant que el fotin al carrer? per pa cobrar pasta gansa, home, i home. se diu jo no vull plegar És que ser entrenador de futbol amb una mica de sort surt però molt, molt, molt beneficiós, eh? Home, amb el ronyo ben cobert. Però és que més o més treballen poc, perquè si treballes molt i tens èxit, has de treballar molt. En canvi, si treballes poc, et foten fora aviat. M'està est dient que el senyor Guardiola no treballa, que no és un bon treballador. Sí. És molt treballador. És molt Guardiola. treballador, i per això durarà aquest ah, és el problema. Ah, el Schuster porta un parell d'anys, ha fet una campanya pss, que li va sortir mig bé perquè el Barça va estar malament i, i ara ja el foten al carrer i ha cobrar. Ah, doncs diu que a Jerez hi ha una penya a Schuster que els recorda molt i que sempre ve... Diu, I i un de la, el president de la penya diu, és un hombre muy trempado. De sí. cuàs que llegui aquí cuenta uns chistes mejor que chiquito la calzada. Sí, però el Getafe no tenen tanta aquesta visió, eh? Bueno, estic parlant de Jerez, que va ser no, no, Jerez sí, va Jerez començar. Va ser va Jerez començar va ser sí, sí, Jerez va ser un va comer. Jerez va ser Jerez i ja ja un fino. Sí. Eh, mosto, una manzanilla. El, els cavalls. I els cavalls, Albertino Osborne, Albert, en fi, ja tot una sèrie de coses. Sense a los Bornes en Albertino. A los Bornes en Albertino, hi ha moltes coses que ah. fan de que una persona va a Jerez i coixitro babe. És molt macu, sí. És bomba. Eh, jo em trobaria millor doncs a Bèlgica un joc d'aquests cerveseros no bueno, té res a veure, eh? no cal que vagis a Jerez a veure perquè tenen, a més a més els vins que tenen són més afriutats, no, no són no. vi de taula diguéssim ja sap que aquí no puc opinar jo. Aquí no, no, li pues deixo ja, l'opinament ja, ja, ja, ja vostè. I, I en tal cas li pot comentar amb el professor Cotremant que ell sí que és expert en vins. Ui, ui, ui, ui, ui. Clar, quan el treuen tot, ja doncs, si parlarem, no trebrit, sí, ja, ja comença malament. a patinar una mica. Però bé, són coses d'aquelles que passen. És un gran gurbel. Sí, jo ja li dic que jo estaria, doncs, per exemple, no sé, a, a, a, a, Irla, a Irlanda, eh? sí. no? A Dublín. A Dublín fan Dublín, bona cervesa, cervesa fan Les Pintes. Les les les Guinness, de eh, a Bèlgica que fan bona cervesa també mm -hmm. no, deu, no he estat a Bèlgica ja. eh, eh, a Txèquia, Txèquia a Praga, a Praga, a Praga fan Praga? unes cerveses mm? un cerve unes cerveses, escoltin ah, que aquí a... no, no, es, no es porten, però escoltin i a tot Alemanya, tota Alemanya Alemanya no hi ha un... estat Alemanya? Alemanya no hi ha en, estat en, i... en cap lloc? Cap lloc d'Alemanya ah, doncs en general tenen bona cervesa jo també. tinc la sensació que la cervesa alemana la que jo he provat aquí és fluixa és com aigualida suposo que deu haver de tot Pues ve a Múnic, per exemple, tenen una cerveseria típica, que a part que van disfressats, bueno, ai, perdó, van vestits amb el traje regional. Me eh, <ríe> gusta mucho, ten... me També la cervesa, no, si ja. Sí, lo no, ja... fes callar, té el Rajoy, ara, ara que, que s'ha de deixat... tret el bigot i per dissimular per no semblar no tan se facha. Eh? No sé, no, s'ha repalat molt molt però no sé a tret. Ah, no? No, porta com, una, com un burrisol. O sigui, més fachós. I... no, el por, el porta, sap allò que diu és que ell jo tinc la sensació que vol fer allò de barba de dos dies per no li surt. Ai, meu, però si ja no té. Ben, és igual. Què me estava di en Bústia de la Cerveseria Ah, no, missat. que està, que no, que que vull dir, amb, amb taules llargues que hi la gent sí. es, se senten unes amb els altres i bueno, les cerveses corrent. Sí, corren... o sigui, a, pra a Praga, això, a Praga també. Sí, I, a ver, doncs... Hi hi han dos o tres que surten les guies, sí. que, hi has allò que mentre, ja s'hanà i ell o que et toco mentres i ha un tio, jo e no, deixo la cervesa i tots cantant, hi ha una sí, sí. taula grossa sí. i un tio amb un acordeó i ti ti ti i estan passant aquell licor que li vaig portar, sí. I clar, barreja la cervesa i el licor i, i agafes un i pet. Veus que no s'han en surtiat però ara Perquè no m'han portat el calar... licor sol ja... Sí. sí, exacte, dius, ves que no ens sortirem. I llavors sap ve el tio i et porta més licor, dius, no insisteixi, xato. Llavors et més cervesa, dius, bueno, la cervesa encara anirem fem. Sí. I al final surt la conclusió que dius, la meva senyora no ha begut, no es va veure una mica de cervesa, dius, l'hotel no és lluny, agafant-me amb ella, arribaré. Després només vaig de desplomar sobre el llit mm -hmm. i demà serà un altre dia. No, és, però, però jo és, vaig estar dos cops a la cerveseria aquesta, una pel matí perquè n'hi havia poca gent i la, podem, la vam poder veure mà. bé, i l'altra amb tot l'ambient com, això és desastre però no... s'hi ha d'anar, aquestes coses sí, jo penso sí. Diu, si hi ha que ah, d'això, sí va clar, després ser... pot dir, home, oh, hi ha molta gent és, és folclori, viuen, ah, ha... viuen d'això eh? de... sí, sí, clar, i a més a més vull dir, vull dir un, un, un sopar no, tampoc no fa mal no no, no, no, no, no, no, no, després jo em vaig trobar, em vaig trobar que aquesta cerveseria que surt allà, molt ambient, molt no sé però vaig trobar una mica com folclòrica, després mm. vam anar una altra que no hi havia tant d'ambient i vam agafar la millor, millor i clar. era més barata, sí, sí, sí. són els dos factors que... És el que té això, en fin, és el que té, senyors, senyors, fa una estona que els estava jo parlant de que això és en companyia, que és un sí. programa molt casolà, que és un programa que intentem fer als dues hores de companyia, que estic molt malalt, també els hi ara, no sé si arribaré a final de programa, si no és així, eh... ja, sí, ja els propers el, programes els farà el senyor Soler amb una urna aquí meva, amb sí. l'acenda, vostè porta l'urna, que dona molt bona sort. No es pateixi, que si li passa eh? alguna cosa, el Sergi estarà posat a fer el boca a boca per reanimar-lo. Ai, jo... Bueno, en fi, si no queda més remei... Perquè se'l mira. És que si no queda Això més remei... Seria una urgència. Bueno, en bueno, fi, és igual, deixi-ho estar. Eh, o en si fin. No, no, el nostre company també li faria, eh? Sí, però que, escolti, no, no, no hi ha matxeses, no, no hi ha infermeres... No, no tenim cap en aquí. I si, i si... Sí, Això és disciplina anglesa, eh? <laughs> Això, aquests cops de fuets, són disciplina anglesa. No es podria trucar un 0,12 amb una matxesa? Sí, home, sí, naturalment que trucaríem. I però... llavors, quan a mi mentre en l'hospital, allò, li heu que l'havies puesto, otros centros de la no sé quantos tal, constantes o no sé què, sí. que no sé com se'n recorden. Bueno, perquè són metges, és la seva professió. Que, que, que queda molt bé. Clar, i ja tant. Que m'entren allà a l'hospital i pam, pam, i no sé... Barón! Barón! No sí. A mi el que m'agrada és que quan, quan arriben, coge-li una via. Sí, xas, una via. És el primer. I llavors el de l'ambulància es fot a la P10. <ríe> de es P10. <ríe> Deixi-ho estar. Uh, deia, que vamos, caralía o pardas, No li he entes, eh? Que vamos, caralía o pardas, ¿eh? si això és l'infermer que m'ha de reanimar gairebé que no em mori -do. doncs bé, senyors, senyors, el nostre company Tengui el senyor Sergi Garcia, després tindrem com sempre els nostres col·laboradors la Cida Robles que ens parlarà de ciència tindrem el professor Cutremant que no sé de què ens parlarà uh -huh. tindrem el senyor Cristian Peralta que ens farà les notícies d'aquí de Premià i després tindrem el senyor Monegal i el senyor Garigot o el senyor Monegal o el senyor Garigot o el senyor o Garigot o el senyor Monegal alguna cosa tinguin. Algo vindrà. Enten? Perquè les coses s'han de No se sap mai el què. I ja anem, ja nosaltres, ja preparant-se, mm -hmm. ja perquè, escolta, avui estàveu allà el calendari, dius, conya, si d'aquí res hi és Nadal, d'aquí sí, sí, res sí. Ja, ja, ja tenim vacances aquí. Sí, sí, no. Però això, a veure, ui, si aquest és el 2009. Bueno, I vostè ja està l'any 2008, ve. sí. Fitsis vostè, ens queden... Res. Res, misè i companyia, perquè, escoltim ja el 17 seria l'últim programa, perquè jo el 24 no vinc, ja els dic ara. No, 24 és, mala és, és, època és mal època per, per fer programa sí. el 31 també és tonto que és mal dia i ja ens en anem pas, fins passat Reis ja, ja estic calculant ves va trucant la directora que ja li hagi de dient això Això el dia 7 fa de mal venir el dia 7 eh? sí. després de Reis jo, no, jo el deixaria ja el poc 14 no empalmem Semana santa ja potser doncs agafa una mica lluny. Hauríem de fer un paret de programes abans. Bé. Hauríem de venir. Bé, ja jo fos. gairebé hi ja em palmaria amb el bon sentit de la paraula fins al dia 14, perquè el dia 7 és mal dia també per venir. Sí. L'endemà de Reis ja precipitat, no, la gent encara amb, està... Amb els joguets a casa, que gairebé no n'has pogut disfrutar-los, ni gaudir-los, ni... Ara ves que ens regalien una gui. Una gui. Una gui. Una... <ríe> ja. Jo allà... Fent ja. fent... Es va bé. molt bé per fer exercici. Sí? sí? Sí. Vostè té una gui? no. Però l'he vist. He vist, eh? he vist com funciona i una... l'altre dia passava amb el cotxe amb la meva senyora i diu mira que està movent-se davant d'una tele I dic no, deu ser un agui i llavors estava fent com si jugués a tennis clar. Ah, tu, tu el veus des de fora sense la, sense la pantalla i, per què fot aquest boig? Estàs ah. xar, xar, vinga. Ah. Això és el que passava abans amb els mòbils. S'acorda dels principis dels mòbils? Que veies un tio parlant sol sí. pel carrer quan portaven allò que no es portaven l'orelleta sí. i el mig. Dius, què fa aquest tio parlant? I, I els principis, fins i tot amb el mòbil, la gent es quedava aturada al mig del carrer i es posava davant d'un arbre i xerrava sí. com si estés en una cabina telefònica. Mm, Dius, com ens hem de veure? Ai, hem no. de veure. En fi, són aquestes coses. Li deia això de Nadal, sí. ben volgut company, mm. perquè eh, fa temps que estem reivindicant-li vostè que un dia se'ns en vagi la plaça a vendre número 4 a l'Argentona, allà el al petit rebost sí. i ens porti doncs, el fuet aquí pel tècnic mm -hmm. que ell va dir que sí, a l'home l'esperen candaletes I, i jo una mica de pernil, i vostè si vol comprar-se doncs, jo que sé els formatges de la Casa Clavell jo, jo doncs mira, vostè ja, mateix jo no sé si els, els haig de trucar perquè voldria saber si tenen doncs li dono el telèfon, 93-7-97-03-63 90... 9 aviam, apunti'm poquet a poquet. 9, 9, 3... 3... 7 9 7. 7, 9, 7 0, 3, 0, 3. 6, 3, 6, 3. Aviam si tenen okay. arròs i uns bolets i faré un arròs amb bolets que quedaran per xupar-se els dits uh, Bolets d'aquests normals o mexicans? Com mexicans? Eh, hi ha uns bolets mexicans que escolti'm L'arròs la, ja és el de menys Oh, sí, eh? sí, vostè no. s'engloba. No, Estamos trabajando en ello. El petit rebost no, rebos tindran rovelló. De, de, de, de, del Bargadà, que són uns bolets maquíssims. rovelló. Un rovelló, com cal. Que més el rovelló que el rovelló trossos. Home, clar, normal. Però per cert, està tan bo un com l'altre, eh? ja l'hi dic, ara. Per cert, ahir vaig estar dinant amb un, amb un col·lega periodista, mm. que ja l'he dit abans, i va, allò que estàvem, va demanar truita de rovellons. Dius... Tu, tu creus que has d'embrotar els rovellons amb un tros? De... Sí, sí, penso que és una pena. Aviam, estaran bons, estarem bons perquè són bons ja de per si, però barrejar-los amb l'ou. Agafa i fes-te rovellons a la brasa com tothom. Allà. Jo haig de parlar amb el meu cunyat perquè fa, fa dies que no, no me'n baixa. Eh? No li haguessis a al seu cunyat. Eh? No, ell, ell, ell va cap al Berguedà i, i n'agafa forces. Ja haig ha fotre un truc i dir-li, eh, Toni... A veure, ell, ell realment els cull... O quan no, no, està cuia, per aquí el Berguedà se'ns acosta la plaça Vendera, número 4 a Argentona, i els hi compren el Petit Rebós. Que hi ha gent que ho fa, això, eh? Jo li puc dir que fa les dues coses, però quan puja de la, la Berguedà... No, sí, sí, perquè és un gran gourmet i ell la coneix perfectament, el Petit Rebós. Ja, ja, ja, ja m'ho imagino, molt... ja m'ho Sobret... imagino. Sobretot a l'hora d'embotits de, i així, sí. que dic... Oh. I, I quan, i quan no ha de trobar he també. I ja Diu, és Mira, la... mira, mira, mira quina ruballonada hi portat. I jo. ja sé que és molt escollit, però quan Sí, sí. Quan puja a dalt, quan puja a dalt, el que troba últimament són gírgoles, ens sembla que es diuen. Bona, sí, però, però no és el mateix, a mi no me veig doncs haurem d'anar al Petit Rebosc i comprar uns bolets aquests que quedin ben macos amb exacte, arròs. I, I si no, escolta, em té altres productes de delicatessen. Delic delic delic no sí. sé per què diuen delicatessen? Han de ser productes escollits pel gran paladar dels gourmets. Exacte. A, més, de a... a més, qualsevol cosa feta amb carinyo queda bona. Això ho dic a la meva senyora. Eh que sí? Sí. sí, sí, sí. De... Dic, jo quan faig la mort el faig amb carinyo. Exacte. No, i quan li cuina, no, no li cuina... També cuina amb... Amb li... Ah, pues ah pues pues ja Cuina molt de crema. Doncs pues en qualsevol plat que vostè li faci amb amor... Li... Una bona presentació i uns bons productes, que per exemple, com els que pot trobar aquí el petit rebost, Clar. fan que un plat mm -hmm. entri pels ulls i després entri per la bocada. Exacte. No té, clar, sí. perquè un plat ha la boca perquè si te'l poses sí, a l'ull si la cullera et pot ratllar sí, sí, sí, després hi ha un derram es fot, es fot el bolet a l'ull i sí, dius, hòstia uh, això va ser que no la vaig encertar jo ja la no se'l daia... toqui, no se'l se toqui és, veritat, que encara... és que em pica i ja no és molt rasc. Malament, malament, rasc. rasc vaig anar al metge i tot eh? sí, però clar. em va dir que això no era problemes de pressió era problema que de, de, pot ser un cop d'aire una, una al·lèrgia, no sé què la pols mateix o el setatge posat d'alguna i t'ha rascat i t'has mm. fet una petita ferida no jo res. vaig quedar tranquil. Ja, clar que sí. I, vaig dir, és... I pel constipat, diu, bueno, això és del temps, ja se't passarà. Per això estan els metges, I, per donar i... els consells clar. adequats. Clar, jo deia, i no em fa un paper de la baixa per portar-lo a la ràdio i de dir, no puc venir perquè estic malament? I va dir no. no. Bé, bueno, doncs ja, ja anirem a fer el programa. Què hi farem? I, en fi, senyors, senyors, doncs dic tot això. Vostè se'n recorda de l'Ali McVill? Sí, la que està amb el Harrison ah, sí, Ford? No, no, la... Sí, no, no, aquella és la Calixta Foskel, que és la que feia l'Ali McVill. Clar. Jo dic la sèrie, Ali McVill. Mm, sí, Vostè sí. sap que sempre sortia una senyora rossa tocant el piano? No, no m'agrada. No, bueno, sempre sortia algú cantant, sí. era la Wanda Shepard. Sempre ah -ha. posava música. Doncs, avui he portat una cançó d'aquesta senyora, la de Shepard. Does he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 amb un, amb un, com es diu en català, Poço, que encara en vindran els de la corrupció. Amb, un, amb, bueno, amb, amb un, una gran sabidoria. Amb una gran amb, un, amb, amb una gran cosa, que cosa també queda lleig, però seria Poço, que en català no sé com es diu. Bona tarda, professor Cotremant. Bona tarda, company. No sé tarda. com es diu Poço, en català. Pozo en català, si jo, si jo sapigués com es si diu Pozo en català m'estaria guanyant la vida fent de professor i no aquí comprant productes i es hacendado, collons. També té raó, també té raó. Veu, no sé per què pregunto certes coses jo. En fi. Que està fent la compra. No, home, no, ara no estic fent la compra. Ah. Jo... Però ja... Sí, sento llit, que aquest fent coses. Aquest matí a un, a un bon àrea i he trobat un gran, gran super. Ah, oh, sí? Sí, sí. Què m'explica, veure? O sigui, que avui de, de, de gourmet, també. Unes madales impressionants amb uns, un, que un 90, uns 80 cèntims. Estan mm -hmm. bastant, bastant bones. Mm -hmm. Unes botifarres de bolets amb set botifarres, uns 12 euros i poc. Carambes. Doni-do. Una altra cosa és que la, la preguntés. De què estan fetes? Ah, no ho sé. Ah, no ho -ho. Sí. Les, les madaleses res a veure amb el Martínez. Mm, no, és que el Martínez... Home, pensa una cosa. Els frutes Martínes estan de capa caiguda ja. Oh, sí? No foten el que eren. Que en Recordeu la crònica que ja vaig xocar sí, fa uns sí, dies? Sí, sí, sí. No, no, les maneres de qui sona són millors. Sí? Se lo prometo. Però bueno, avui no vull parlar de, de, de productes qui sona. No? No, val. Doncs pues de què parlem? De què avui? parlarem? Avui parlarem d'una mítica pel·lícula, però molt mítica, que destaca que quan digui la frase, igual vosaltres sapigó quina frase. A veure, digui película. la frase a veure si l'heu vist. Gavido Diego dient aquesta maravillosa frase. Alcalde, tu no es toques las pelotas. Doncs no. La recordeu? No. no. Em sona Torrente, eh, però... No, Amanece, que no és poco. Ai, sí que és veritat, que sortia Miguel Bosé. Ai, sortia tothom en aquesta pel·lícula. Aquesta película diguem diguem-ne, eh, mítica dintre la cosmovisió Chungo que es posa ibérica. Mm -hmm. <ríe> perquè... es, és aquella desfetre, que corre en la casa de lloc? Com, com? És una que corre en la casa a poc a poc de lloc, perquè cada dia van correr una mica els totxos. Hòstia, aquesta escena no la recordo, però és l'escena on... El que sí que fa és, un, és, és la història d'un poble en la què tota, totes les figures del poble es fan per, per sorteig. Llavors, pues, cada any sorteixen qui fa de puta, qui fa de guaricis, ah, no, no, qui fa d'alcalda, no sé qui fa de, de professora... La mm, nona no és sé aquesta, doncs. No, no, i a part, pues, jo que sé, també hi ha altres moments glor gloriosos, com que hi ha una persona que li toca fer de, de coliflor, llavors està plantada i llavors, doncs, pues, la safi está plantada y la me está de haber plantat y la ya la ya conversa está, está está está bien. Bien. a ver a mí lo que me no va impactar es el título a mí me va impactar sí. mucho el título sí. porque pienso que es una frase bien trobada amanece que no es poco sí, que no sí. todo mundo puede decir exacta pues esta peli es, es que es la pasa es que está másada en Z a pel gusto ya, pa, <ríe> ya está fregana el título de película bona y ya vos ya no lo, ya no es ese este esos pájaros ese Juanito Navarro Esa qualitat cinematogràfica de Mario Nozores, no? Ja. Yeah. Però la temàtica, hòstia, a mi em fa molt gràcia allò de que, bueno, de que pugui tocar un sorteig ser puta o guardia civil, perquè et pugui tocar, llavors, hum, mm, què estan dient? El es maco és que el guàrdia civil li toqui ser puta, i ahí, la puta ahí. li toqui ser civil. déu nhi Això hombre, seria claro, un maco. O alcalde, o una <ríe> inalcalde <ríe> i l'any in, vinient ets la puta. Exacte, exacte. Però exacte. tampoc no estaria pas malament, eh? Hombre, ja, a mi, hòstia, tendies igualtat d'oportunitats. Clar, clar. Claro, te podía te podía tu casa es cumbríaira mm. o sé sea zapatero. Exacto. Exacto. O rábano. O rábano, oye, el rábano tiene su gracia, ¿eh? Sí sí. Oye, si... sí, sí. todo el día rábano metido en la tierra. Ahora pasa es que si uno si, siembra, la siembra a pisarse ya es un problema. Sí, eso además es una otra historia. El uh, que jo li deia a de la casa és algo així del caracol, la, no sé què del caracol. Ah, no, tu dius l'estratègia del caracol. L'estratègia del caracol. Aquesta és colombiana, aquesta és una pel·lícula de culte, és una pel·lícula bona, ben rodada, que té tocs, tocs d'humor, però és costumbrista. És, sí, aquesta sí, de l'època sí. en la que jo, abans de ser professor Cotrebany, jo anava a la filmoteca. Ah, oh, sí? I oh, oscuro sí. pasado, sí, jo tinc un pasado oscuro, i ve, veia aquestes coses la filmoteca. I, ja, ja, I ara ja no, ja he crescut intel·lectualment i ara només veig pelicules com de umanes, com los energèticos o l'istoric tercer. Jo jo li vaig, vostè sap que vostè de tant en tant també publica coses en el blog d'en companyia. Amb claro. una d'aquestes coses, eh, va haver hi un senyor, l'intel·lectual punk, que va dir que vostè era un farsant perquè feia que era el cutre però en realitat era una persona molt oculta que es feia passar per cutre. Jo, mira, ara mateix i no és broma, o sea, estoy mirando, eh, una balda de la, de la meba, de la meba, de, del meu despacho mm -hmm. y tengo aquelas libras. Los, los estatutos secretos de Opus Dei, de tiempo. Déu nido. Kim il sobre la idea de Suche. Usted puede sanar su vida de Luis Lejai. Esto tiene arreglo en la alternativa popular. Déu la magia de un crack. Justo me bueno. comunicador. El gran libro bueno. de, de, de, de mis rusos de que ya han parlado. Sí, señor. Sí, si señor. noticias de Gurb, la memoria de Lola Flores. Si noticias de Gurb está muy bien, ¿eh? O es el libro de aquel bien. del señor Mendoza, que está muy bien. Está muy bien. Y Escuela, de, y escuela del Amor y matrimonio De unido. De unido. Bueno, no es farsar. Eso testifica que él tiene aquí a de otras libras, como la antología del Disparate, Mil Pelotillas para un Solo Dedo, de es... un dibujante que se llama Madrigal. Muy buen dibujante, sí. había estado al codorniz. Exacto. La Además firmaba en blau al revés. Hostia, pues, però bueno, si agafo el giro se'm caurà. No, no, si ha de caure tota l'estanteria, deixem-ho. Deixo, deixo, encara tenim un accident. Per professor, vostè es comprarà aquest llibre que ha tret l'Alfredo Landa explicant la seva vida? Hombre, però jo ho compraré quan me trobi de rebaixes per 3 euros. O sigui, d'aquí dos anys. Molt bé. Déu-n'hi-do, o la crònica ens farà esperar, eh? Home, jo ho faré. Jo no tinc pesa, la de blanc la vaig comprar per 4 euros i mig Fa, fa un any, no, i diu, no, no, jo, jo, jo tinc problemes, hem d'estalviar. Ja, ja, és, és que he, lle, he llegit la crònica, cròniques d'aquest llibre i diu que explica que les pel·lícules feien com a xurros. Bueno, que i... diu, a mi nadie me dirigia, em deien, va, ponte pa allà fer això, i ell i, i, i, i, anava improvisant, i apa. Bueno, tu pensa que això és com... Això és com es, mira, els films de qualitat, mira, ja que estàs parlant del mític Alfredo Landa, mira, a, ara agafaré una de les seves pel·lícules més estupendes, que és Manolo Nanui, i mm. sí. para que veáis para que, la, para que la nostra audiencia es pugui empapar del seu coneixement us diré quines és la sinopsis empleado en una agencia de viajes en terremolinos Manolo se dedica a fomentar el turismo por su cuenta ligando con suecas, alemanes, ingleses y alguna que otra indígena ¿qué creus que fa falta que algú dirigeixi per fer això? no, no, no, no. O si sigui, és el que ell diu. diu si jo diu vaig a l'home que va ligar més suec i el 99% dels homes d'aquest país en tenien enveja Claro, claro, hòstia, t'ho eh? imagina't, nosaltres venjant al -nos el Mocus i ell amb, amb Ingrid... Sí, allí, sí, home, és que... de totes maneres, perdonin que li digui, una de les pel·lícules mítiques d'Alfredo Landa és No deixaràs el vecino del quinto. També la tinc, eh? eh gran pel·lícula aquesta, eh? <ríe> però aquí feia de... Bueno, no, però, bueno, també t'ha de ser la conya, perquè feia, feia de perruquer, que teòricament era, que, que era, que era gai, gai, però que no era però gai. Però no era. Claro. Se, se anava de... Era perruquer de províncies, que, es, que es feia passar per gai, i després se n'anava... A Madrid es fotia unes que exacte, no veia. Exacte, exacte. I, aquestes... I una altra que es dedicava a abraçar senyores, quina era aquella? Hòstia, però mm, això ja és més complicat. Haver era el i jo, podria ser? Com, com? Ceredónio i jo. No, aquesta no l'ha vista. És una que, que la seva feina era a les senyors que no podien tenir crius del poble, el tio anava i pam, i no Hostia. fallava mai. Pues l'han de buscar, eh. Sí, sí, gran, però ja la hi buscaré, ja li buscaré, no la tinc, però ja li buscaré. Per cert, avui li he portat una joia per quan vostè acabi la seva intervenció. Quina? Vostè va escriure amb, amb el seu blog que està enganxat al Bye Bye for Life. Eh? A To Be Life. Com? Quina cançó, quina cançó? A la del Mickey, al Bye ah, Bye. Vale, by, by pues ara quan acabem, jo li portat i la posarem. Ostres... Pues, perquè vegi que jo me'n recordo de vostè i el tinc en un altar, professor Cotriman. Ostres, pues, m'emocionaràs perquè, mira, jo confesso que aquesta cançó l'havia oblidat, però fa res, tres setmanes, mm -hmm. just quatre dies abans de que plegués, la, plegués, vaig, a, vaig a inaugurar el, el Mortadullo i Felemont de Musical. Sí... Mm -hmm que gran musical, bueno, gran musical per la gent com jo, o si sigui, una yeah. persona normal la guria di'taixo que que que jo estic mirant. I les teves <ríe> sí. causes que sonaven que són totes aquestes, aquestes que des que es que m'encantan, estar al Boy Boy i vaig pensar, "Qui ons està aquesta cançó? L'ha de i la vaig recuperar?" I, hòstia, vaig, vaig estar una setmana escoltant-la cada dia. Aquesta i el Born to be alive del Patti Fernández, una, una altra cançó. Aquesta aquest sí que ja, ja em perdo aquí, eh? La no, no, no, ja. una, no aquesta ja em perdo com a professor Cotremant. <ríe> jo, a veure, i, jo del Miqui sí que eh, dius, encara li podria dir ell de la gallina, gran cançó, a l'ensenyamé e, a, a cantar. Que va, va, eh? va, va, va, va, va, va a l'Eurovisió i va fracassar, rotundament. Va fracassar perquè hi havia un senyor que estava bufant una ampolla, un ai, canti. Ai. I un senyor bufant un canti, que bo que li digui. Hombre, que, que a més a més, aquesta cançó que es deia Ensenyame a cantar, Ensenyame a cantar, als anys 70, van fer una, una, una versió molt xunga i molt interessada que deia algo así como Ensenyame a votar, Ensenyame a votar y yo daré mi voto a Alianza Popular. Sí senyor, sí senyor. Clar, és tot s'aprofita. Però molt xunga que ja, hoste, jo fos Miki, realment, allà sí. ha agafat un rifle i allà ha buscat qui l'ha feta. A veure, la, la, pela, la pela és la pela, escolti. I no sí, crec sí. que el Miqui es preocupés molt perquè li haurien pagar peles per deixar anar l'autorització, la... no sé, eh? No sé, no sé, però bueno, jo eh, reconec que, hoste, que el by, hoste, la nostra audiència guanyarà uns quants punts de cofixet de intel·lectual després de posar-hi el 5 by 4 line. Jo, sí. li jo també li diré que com baixi el xare... Per fer-li una gràcia, parlarem la setmana que ve, vostè i jo. No, no, però tu penses que aquesta cançó és entranyable, perquè també, sí. en el fons, és, és com, la, com, la, com aquesta pel·lícula que l'he explicat el Manolo de la Nuit. Sí. És allò de una alemana, una, una, una, una moda d'estiu, tu t'en vas... He Ho he posat molt bé, recordaré sempre, però al·lárgate. Eh? Sí, sí sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. És un recordatori, no? Doncs això perquè vegi que jo penso un vostè, professor Cotremant. Doncs pues aquesta cançó és... Hòstia, hi pues, est... estava a la, a la discoteca de Ràdio Premià de Dalt? No, no, perdoni'm, això és... Això, la, les cançons que es posen aquí és discoteca personal meva. O sea, que vostè, la tenia vostè? Sí senyor, ah. i tinc aquesta de la gallina, i en fi, allò que diuen el tren d'on jo hi havia una senyora amb una gallina, i el cua cua, cua, cua, cua, cua, i el no sé nadar. I a veure, aquest disc que era allò de la... Sant Jordi la Caixa i 76. No, no, és, és, és un disc que és recopilacions d'èxis dels anys 80. I està aquesta cançó està la col·legiala, la mítica col·legiala. La col·legiala de Gary Low. La sí, senyor, de... sí senyor, sí senyor, sí senyor. Vostè també té un pecat musical bastant considerable, eh? Jo, a veure, jo el meu criteri musical és, és nul. Amb la qual cosa agafo d'una banda amb una altra. M'entén? I així estigo l'audiència, els hi poso coses diferents. Eh? Ja ho veu, sí. eh? em passa com vostè amb la seva biblioteca. Jo, mira, jo la mateixa, mira, jo tinc al costat de Torrente 2, Pepito Piscinas, Onofre, una... que no, mira, no és broma, és l'astronauta, Torrente 2, Pepito Piscinas, Onofre, los autonòmicos, ¿qué te la hacía?, Queremos un hijo tuyo, mm, los vingueros, el donante y el embarazado... ¿No será para ser el donante la que yo le digo Alfredo Albanda? No, el donante no es Alfredo Albanda, el donante es de... ¿Es de pajares? Ah, pues en no es aquesta. No, no, pues, a més, la, pues mira, ya castigaremos la audiencia una mica més. El argumento es tan surrealista con que, bueno, que el, el Saza, el mític Saza, Hombre, que sí. era un comercial de la Miembros Corporation... Buscava donants de penis mm, ah. perquè quan, per quan, quan es morix el donant doncs pues, pot fer el trasplant corresponent, no? I clar, Pajares, que un tio molt ben dotat que era un locutor molt ben dotat li fan, clar, és mort i, i li fan allò del tac-a-tac sí. que li corten per donar-lo sí. i quan va al cel descobreix que n'hi no, no sé quantes ninfes 100 pilotes i ell no pot fer-hi res no té. <ríe> Clar, aquest és l'argument d'aquesta gran, gran, gran argument, qui eh? Qui sí Gran argument, eh? Jo, jo perquè llavors no hi havia Goya eh? Però això és de Goya, eh? Pues sí, pues sí, pues, però clar, és es que Saza fa un paper que t'hi com a comercial de la Members Corporation. Mm -hmm. El Saza és un gran actor, també heu oblidat de que, de, de, del panorama del cinema espanyol, eh? Sí, sí, sí, però, però jo, eh, aquesta pel·lícula és mítica. Eh, ara, jo reconec que, clar té gràcia els primer, primer, els primer 15 minuts. Després la, la gent amb un mínim de criteri diu, bueno, ja, ja està bé la conya, ara pongam la cosa seria, no? No, no, és es que la cosa seria, vamos a ver el resto de la pel·lícula. Llavors, miran malament. Yeah. La seva senyora, ja, ja, tot això, ja, ja ho entén? No, no, no, no, no és que tu penses, lo veo en ratos muertos. Ah, va. Vale. No, <laughs> sí, no, no, són, són els vicis ocultos. No, jo reconec que a ella veig el del Pla. Ja, yeah. ja, yeah. o sigui, això són vicis ocults, no? Sí, sí, sí. Lo, lleu... lo cual, yo no sé que que és més degenerat. Simplement el pla, per al donante, però bueno. Home, el vent té un altre carisma, és més nostrat. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh? No ho sé, vaja, dic jo. Eh? No sé, jo què vols que et Però jo reconec que el donante, tu, tu més més intel·lectual més, més honrat el donante, perquè ja saps el que estàs veient. El pla és igual de xungo, però queda com el bueno, més, més, més nostrat, més venga més guai, i no. és la mateixa cosa, escapista, que no val per res, però bueno las bueno. las la, la Yo reconozco que honesti el donante que estigui, que que esté que vende en plan. Y cosas del básquet no te guste, allá la señorita y todo allá. Y que señorita López Vázquez. Sí. Ah, de José Núñez Vázquez. Sí, sí, sí. Home, de... yo no soy muy López Vázquezero, yo reconecto. Él tenga alguna cosa, pero siempre es como secundario. Pues sé, que sé, sembla eh, que plà, és aplàcido cosseixi, saps, però ja no ja no ja no tanta caspa. Ja yeah. no tanta caspa ja. Des la veuen menys caspa, la caiva, a mi me la caspa, la realmente... autèntica. O sigui vostè José Sacristán i tot això no ho toca tampoc. Poc a cosa. Poca cosa. Tinc, tinc coses, eh, però mira, jo farfals o sigui, que me vaig comprar el diputat en i encara no la vista. el diputat té una scena moguca. Al final, quan el nen és mort, sí. a sobre el llit que ell l'està cariciant i el nen no ho aguanta i es va posant vermell, vermell, dius un mort que s'està fotent vermell és gran escena aquesta, eh bé, escena. Un, una toma i pa fuera sí, sí, una ah. toma i pa fuera el va nen aquell ho estava passant tan malament que es va fotent vermell, vermell, vermell, vermell i han de tirar plan un darrere perquè dius ui, el ninyo se l'està poniendo sí, sí. la cara tomate en fi, com ahir el vent del pla, vostè que és un admirador del del pla hi ha un senyor que té un accident amb un cotxe sí. hi ha, hi ha uns, uns planos que el cotxe només té una mica el pareixos caigut tot i quan se l'endú només diu per a dius, home, el senyor del ràcord també s'hi cobreix eh? sí. Home, per... vostè que s'hi fixa eh? perquè jo estava allà s'usupant i, i veia al cotxe i intentava no mirar Estava ja. ocupat amb els productes ah, del dia exacte, exacte Doncs professor Cotremant, ens tornem a parlar a la setmana vinent i ara li deixo aquesta joia del Bye Bye Froilant perquè però... vegi que jo penso en vostè i que això jo sé que ens farà pujar a l'audiència com vostè deia Sí, sí eh? Doncs pues, moltes gràcies. Mi... Au pa Miqui, au los tonis. Mare de Déu. Dir-se a Miqui los tonis també té delicte. Hombre, eh? hombre, és l'home jore. Sí. Miqui és un tio autèntic que cada està actuant per... per L'hombre de matries. goma. I triunfa, i triunfa. Sí, senyor. Doncs hi deixo aquesta cançó i ens tornem a sentir la setmana que ve. Vinga, company. Adéu-siau. Adéu-siau. adéu, adéu ja. siau adéu. Bona tarda, nos conocimos y después de darme un beso se...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 Per què anem millor, va? Per què anem millor? Que, eh, que hi he volgut fer un, un, un empalme, que ha de llegir això d'empalme, amb, amb la falca, i per això sí. hi he entrat així. Li he fet una cosa agraïda. Sí. Doncs, sí, sí, sobre t t queixes. L'agraeixo, eh? Però clar, ah. tampoc, tampoc volem enganyar l'audiència, no? Bé, una estudiosa de la ciència que sempre ens posa llum a <laughs> nosaltres tenim fusco. Home, això és maco, eh? Bé, això m'ha agradat. Escolta, estic pujant aquí el xare, eh? Ara m'ha de fer una secció d'aquelles que... Ff, ja m'entén, no? Bueno, una floreta li anirà bé? Val, una floreta li anirà floreta. bé, a veure. Va, doncs pues, parlem de flors. Parlem de flors. Ui, ara hi ha... Que, cal... que pensava, que li anava fer una floreta? Sí, pensava anava que anava fer una, una floreta a que anava a dir... Estic molt a gust amb aquest programa que està dirigit per una persona intel·ligent. I a més intel·ligent, guapo i atractiu. Tampoc no fa falta que menteixi l'audiència, eh? Perquè a Caritat no necessitem amb aquest programa li ha agradat la flor o no? sí, sí, sí m'ha agradat la flor, exigerada però m'ha agradat el que és maco i jove i atractiu és el tècnic ah sí? sí. vaja, com que no l'he vist mai no puc opinar a ah. veure si véns un dia aquí jo ho veuràs bé, parlem de flors, que si és el que ens toca vinga, parlem de flors sí. i la primera qüestió que ens hem de plantejar és per què algunes flors tenen perfum i olor Per als per parfumistes perquè puguin treure allà les essències per fer colònia Home, aquesta seria una resposta acceptable, però no sé si en el moment de la creació Déu va pensar en els perfums de les dones, Déu o qui sigui, no? Mm -hmm. En aquest cas, les flors tenen una raó per olorar més pràctica. Quina és? Ens l'expliquem. Les flors tenen els pistils, on tenen aquesta, els germens que van posant de planta, aquest polen, mm -hmm. que es per reproduir-se. És un xuclup per les emelles? Bueno, és on, aquí no volem anar parar, Ah. És que les abelles han ah, estat s'accenten a tretes per a aquesta olor i llavors ah. van, posen les potes i s'emporten aquest polen, després s'en va una altra flor i el deixen anar. Per tant, el que estan fent és pol·linitzar unes altres floretes gràcies a aquesta olor que els ha tret. O sigui, van de piscilo en piscilo, piscilo, piscilo, no, les abelles? Piscilo en piscilo, si no fos per aquestes abelles, doncs no hi hauria tantes flors al món. També és veritat. Sí, que són molestoses, sí, que ens piquen, sí. Però, Però també fan a un bé per la ja humanitat, trac. també. Ens alegren la vista i, i l'ofacte. Molt, moltíssim, perquè ara... un ram de flors... Mai és de malagrair un ram de flors, senyors. So... directors del programa, un detall per Nadal, als vostres col·laboradors, un ramet de flors... Estem, estem demanant, estem demanant... Pensi que estem tramitant ja un sopar. Ah, sí? Sí, poc estem, a poc a poc, a poc a poc. Estem tramitant ah, un sopar. Es van dir ah, que aquí hi havia un bé. sopar de Nadal, i van dir, bueno, si us pues, obliden, venim tots... M'entén, pues sí, no. sí, amb carmanyola. Quan que me, xiguem, me riurem. Exacte, exacte, i així ens coneixem tots i ens estimem Clar, tots. Eh? Ens estimem tots. Ara li vaig a fer una pregunta compromesa. Digue'm. Per què hi ha flors que tenen un olor i flors que tenen una altra? Doncs això és per atraure un tipus d'insectes o un altre. Ah. Però és que li diré més, vostè diu, un tipus d'olor, Escaniaca que n'hi ha que, que fan pudor. Ah, sí, bueno, també? Bueno, és que aquestes no les ensumo. I aquestes és perquè no se'n propi ningú. Deuen ser les plantes dels peus, no?, les que fan pudor. Hi ha una planta, li, li explico, que es diu amorf titànic, que si la vol veure pot anar als jardins londinensis de Quiu. Mm. La veure fàcilment, perquè mesura 2,5 metres d'altura, mm. un metre de diàmetre i pesa 75 quilos. Déu-n'hi-do. més de veure-la, l'olorarà, perquè diuen que fa pudor a, a mort i excrements, una barreja escarosa, que, que bé que no és gaire agradable. Això que pensem a vegades amb l'olor de les flors, mm. doncs aquesta no seria un bon exemple. Això va molt bé perquè si vostè va allà i té una necessitat d'aquestes vital de cos d'expulsar algun gas, l'expulsa i diu, és la planta. No es nota. Dius, no es nota. És la planta. I a més, diré una altra curiositat, que ha dit, um, hi ha flors que fan una olor o una altra. Mm. Si parlem de les orquídies, mm. el que fan és, atenció, mira que són llistes, eh? imiten amb tota la perfecció l'olor de les femelles dels insectes que s'encarreguen de polinizar-les. Ah, per treure així... el mascle. Sí, Exacte. Doncs és, és així que els mascles enganyats eh, molts cops intenten aparellar-se amb les ah, flors. És, és un frau, això. Sí. És un frau. I, imagina't eh, la frustració d'aquest insecte sí, És un frau, que s'apropa a, a la flor enganyat eh, totalment. Totalment. Ah, diu, hola, xata, tu estudies o treballes? Diu, jo sóc flor, Exacte. jo sóc orquídea vaig vaja, home. Exacte. Després, clar, van, allò que van al bar, totes les, les abelles, diu, ahir vaig lligar-me un orquídea. Diu, ahir vaig lligar-me un orquídea, tu. Diu, vaig anar al llit amb un orquídea. I un orquídea, oh, una cosa. Què? Això es pot comparar quan els homes s'apropen al camp de futbol i es troben una cosa inesperada. Com? Com quina? Al camp de futbol del Barça. Sí. Mm -hmm que moltes vegades s'apropen allà, doncs, home... Ah, vostè però... vol dir fora de futbol, ah, és fora no? Fora del futbol. Exacte, fora, jo fora. Jo pensava que parlaves que els jugadors diuen que quan fan un gol és com si haguessin tingut un orgasme. Que dius, que que no juguem al futbol, doncs això ens ho perdem, clar. clar I I no els sabem. pobres porters no deuen orgasmar mai. Mm, a clar, menys que potser. no piquin un penal. Bueno, si se'l fan ell mateixos... Eh? Que per això només n'hi ha un. De porter, clar. És clar, el que pateix, no. és el tonto de vestidor. Diu, este, este, na, este, este no moja. Eh? O sigui, Ara m'ho voldrà a ra... ser porter. Exacte. Però diuen que el és una persona que està una mica tocada. Eh? De, sí. de una mica... Que és raro. Tampoc no vull estendre'm perquè el senyor Cristian Peralta és porter de futbol i tampoc... No, no estenguis, estenguis. No, no, no, estenguis, estenguis. no, no, no, no. tampoc no m'agradaria que arribés aquí l'home dient, què ah, estàs sentint? Exacte, què estàs sentint? I, i, I dius que soc raro i ja l'hauré de donar explicacions. Sí, perquè a més a més quan ve amb cotxe va escoltant la ràdio. Sí, eh? sí, sí. sí, sí. Ah, sentirà... vaja, tarda. Tenen por, no? Pel que veig. Sí, la... la por, també. Parlaven d'olors, no? Però també s'olora. No la, la por es veu que s'olora, perquè els gossos diuen que oloren la por. És cert. Veu? És cert. Veu. la por. Veu com soc una persona que jo de petit havia anat a que parlàvem abans d'elles. Ah, sí? També? També oloren la por. I vosaltres també oloreu a por. A veure, ah, sí. jo la por l'oloro quan tens algú que diu se'm va per la pata per pa abajo de por. Dius, Nem t'has ido per la pata per abajo i olores la por. <laughs> I és la segona vegada que et treu a conversar temes escatològics. També és veritat, no? és? Això, això és Monegall, ja. Clar, jo no vull dir res, però... No, no, no, això és Monegall, tens raó, tens raó. Li deixem raó. a ou, li deixem a ou. Sí, sí, sí. sí. Li, sí Anem sí, a parlar li... d'una altra cosa que també li agradarà al senyor Monegall, de quina és la condició sexual d'una flor. Quin és? Doncs pues, poden ser molt variades, ah, no yeah. només pel seu aspecte, sinó mm. també per la seva condició sexual. Poden ah. ser hermafrudites, uh -huh. això vol dir que presenten òrgans masculins i femenins. Jo me lo com o jo me lo guiso. Jo me, me lo com jo me lo guiso. Jo me lo com, jo me lo guiso. Jo me lo guiso i jo lo com. Així sí, podem sí. estar tota la tarda. Eh Molt bé. I de les són les, altres... les més esteses, eh? i solen ser aquestes que es polinitzen per insectes. Uh -huh. És que les, les flors també poden ser unisexuals, amb flors masculines i femenines separades, Llavors, per què no es diu floro, planta, en vez de flora? També, seria ben, un floro. El, el Benito sí, on trenava, va entrenar al en Madrid, eh? Sí, però jo això no... ho proposaria, eh? Sí. Floro. Floro. Claro. Sí, sí, floro. No, és que no n'hi ha una altra. Vull arreglaré un ram de floros. Exacte. <laughs> que també li pots dir, si li portes una flor a la teva dona, sí. també et pot contestar allò de què floro ni què flora, no? Ah, veus, veus, no? Veus, veus, veus, veus. Tu vés donant idees, tu vés donant idees. Clar, clar, clar. Tu vés no sí. Bueno, pues bien bé, a mi que hi havia dos tipus, la, la Exacte, que, diríem, els que tenen el, els dos òrgans junts, mm -hmm. però també els que tenen el floros i flores, ara m'ha agradat això. Veu? Floros, <ríe> però aquests floros i flores poden estar dins la mateixa planta o per separat, és a dir, plantes que només tinguin floros mm -hmm. i plantes que només tinguin flores. Mm -hmm. Què li sembla? Molt bé, però com s'hi junten? I com s'hi junten? per les abelles, que t'ho pues, acaba dir... Una altra vegada aquí, senyor, ah. l'insecte volador fa el seu paper. L'insecte volador. És que el senyor sobre, el que, el no el no, té clara, volador, no té no. clara. No. Transportador tu? de matèria... A veure, mira, hi ha una tu cosa no que és bàsica. Quan, quan tu despertes, llavors... ets petit i despertes el sexe, el teu pare comença a explicar... Tu el polen sí. i les abelles, ah. però... i per aquí passa la gallina, i de la gallina ja passa l'acte sexual. Però llavors, si un és masculí i l'altre femení, diguéssim flor o flora fan la mateixa olor perquè traguin a, a les abelles? Sí, sí, perquè aquí ah. elles van d'un costat a un altre i van posant el polen. Vostè Clar. el que s'està preguntant és, doncs pues, quina gràcia, si no hi ha acte sexual, no n'hi ha. Doncs no. pues quina gràcia, no. si no es poden ni agafar amb les, no. Amb les fulles... No, les flors, amb aquest aspecte, són desgraciades. Pobreta. Tienen el seu polen Se'l deixen treure, se'l deixen portar, però més enllà d'això... Bueno, doncs, les hemafrodites ves, potser sí, no? Ves que no disfrutin amb les pessigolles que els hi fa les potetes de l'insecte. Ah. Ves que potser sí, eh? Ah. Ho hauríem d'estudiar. Ah. És una cosa que no hem estudiat, veus? els científics veus? com jo. Veus? veus, veus? Sempre estic donant idees, jo, i no, no... no m'encanta, m'encanta. Em mereixeria el Premi Nobel. I tant. Ja, sí. ja t'ho dic no ara. No mai, eh? Ara que m'ha dit que ja ha sopada per mig, li faré la pilota? A ah. l'infinitat. Bueno, s'està sí. tramitant, doncs estic dient, eh? s'està tramitant eh? No, home, ara no es pot fer en Pere, eh? ara ja ho ha dit Uf. Dic que s'està tramitant, estem fent gestions Que ja està el restaurant reservat i tot No, no, dic que estem gent. fent gestions eh? Amb xupita i tot sí, sí. Veure, vaja, vaja. Un, un, McDonald's, un McDonald's sempre el trobarem I amb un ram de floros De floros i de flores, sí, no de, flores. O sigui, de, flores. de floros de paper que, que són barates <ríe> En fin sama estanan per tot sí. arreu accepta para l'embulema para. Com volemna parar? Sí, amb catany en ja. flors hermafrodites. Sí. Vale. Sí. És que aquí endem li ha ja les flors i en de tots els sexes. Jo ho deseria que hi hien de tots els sexes, igual que en la vida dels humans, eh? Exacte. Que porta el coner, el conella, ella con ella o sí. o ells con elles, no sí, el que passa un, uh, amb la vida humana hi ha entre sexes, eh? Ah, sí, tens el bascoliu femenill aquells senyors que estan al costat de la... de Can Barça Bueno, però amb les flors també hem eh? dit, ah, eh? Val, clar, val, val clar. Sí, És el mateix No estem tan allunyats del món de la flor ja. Els humans no. No. Per o sigui, no Hi ha flors transensuà <ríe> També es, disfress... ja. es disfressen de flora Sí, hi ha la flor travesti que se't diu clar. Ja? Que enganyen encara més a la pobra vella i quina és la flor que més li agrada que li regalin a la Sira? A mi, mira, m'agraden els tulipans blancs. És una cosa que tinc. Rara, perquè la gent em diu és que són d'amors. Doncs pues a mi m'agraden. Home, n'hi molts a Holanda, no? Sí. Sí, sí, sí. I Van Gogh també m'agrada. Sí, bueno, però no. bueno, a Van Gogh li faltava l'orella. Seria i... una altra cosa. Seria una altra història. Seria una altra cosa. Sí. Sí. Però com que dibuixava girassols, que també m'agraden, doncs així ho quadrem tot. Mm -hmm. sí, Molt bé. Sí. Bueno, no a no sé, què venia manera. això? Però sí. Però, bueno, si em volen que arribi alguna flor, tampoc li direm que no. Parlem ara... És que a mi m'agraden les flors aquelles que són bitllets d'euro, de, enroscadets. Sí. Aquelles m'agraden més que els tulibons blancs. A mi tampoc no li faria un remet d'aquestes. Exacte, veus? veus? Un remet, perquè una sola no fa bonic. No. I una flor no fa estiu. Exacte. Tampoc. Fa a... més boig, allò, un remet. Exacte. Anem, anem ja finalitzant perquè ja ens anem estem, ens estem ja entrant de la cap a flor. les 8 eh? sí, estem entrant a les 8 ja eh? sí. perquè és en directe aquest programa eh? que quedi constància, vostè va dient l'hora com un gran professional que és Clar. i per recordar-me a mi que m'haig de tallar no, sí. me, no. No, me, no, no jo li recordo <ríe> perquè va passant el temps estem parlant de flors sí, sí. i de floros i no anem al centre de la qüestió, no anem al jo. és el que jo tinc, ollo. que mereixo molt la perdiu i no acabo de concretar Anem al meu lloc, que és, són les fulles d'una flor, que també... I explicarem per què són de color verd. Aviam per què. És una cosa bàsica, però bé, és sí. una explicació científica. Sí. Va, si fos que color verd bueno. també tindria una explicació, suposo, no? Evidentment, alguna en no. tindria, no sé quina, però alguna. No però per què sí, són doncs de color verd? El, el color verd a les plantes es deu a la presència a les cèl·lules d'un pigment, pigment, que tothom coneixem pels xiclets, que és la clorofila. Ah, mm -hmm. oh. La clorofila és allò que dóna gust de menta, no? Exacte. Exacte. Aquest color és més intens de les fulles perquè allà hi ha com un laboratori. Ah. Eh, ah, mira, aquesta clorofila realitza un procés indispensable per la vida de les plantes que es diu fotosíntesi. Com ens agrada això de les classes de naturals. Eren molt xules, eh, aquestes classes. Molt, sí, sí, sí. Molt. Sí, sí. I com se'ns no... oblida tot això, eh, després al, al cap dels anys. Mm. és com que sóc nen de postguerra, això no ho havia fet jo. Ah, no? no? No, no, no, jo no m'explicaus ni de les abelles. Però quants anys no. té vostè ara, Marec Lenda? Molts, molts, molts, molts, molts, molts, tampoc no us direm ara perquè la gent no s'espanti. Mm? Doncs bé, ja que no va al col·li, li explico que la fotosíntesi és allò de canviar el sol per energia, i aquí ho deixaríem ja. Molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs, Sira, la setmana vinent ens tornem a xerrar, ahir ens tornem a xerrar. Molt bé, ah, molt bé, I, perfecte. I... I bé, continuarem en contacte. Ens queden ja tres minutets per arribar a les 8 del vespre, que serà el moment de l'entrevista, i ara anem amb la música d'un grup de Cornellà que es diu Prohibidos, bueno, es deia perquè s'han desfet, i que parlem de Cornellà, de la mala vida. Us ve de gust alguna cosa dolça? Doncs veniu a la botiga de les delícies. Hi trobareu de tot, gominoles, caramels, xocolates, també sense sucre i sense gluten, perquè a tots ens agraden les llaminadures. També hi trobareu regals i detalls per batejos, comunions, casaments i festes. La botiga de les delícies és a Premià de Mar, al carrer Enric Granados 61, el local comercial número 1. El telèfon és el 93 751 21 42. 93 751 21 42. A la botiga de les Delícies hi trobareu la part més dolça de la vida.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 Via Caviana 65, Vila Sadamar. Gabà motor. Telèfon 93798180. Què és la emisora de programa preferencial Marisma? A mi ja Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn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 ens fa goig, sobretot perquè ja sabem vostès que nosaltres al còmic eh, tenim una especial debilitat i eh, l'any passat el Ministeri de Cultura eh, va decidir eh, donar el Premi Nacional de, de Còmic una cosa que, de moment, equipara el còmic a altres indústries de la comunicació, com pot ser el cinema, com pot ser el teatre, o com pot ser fins i tot la ràdio o la televisió, uh -huh. cosa que fins a, fins a dia d'avui no s'havia fet. Doncs l'any passat van donar aquest Premi Nacional de Còmic i li van donar amb el senyor Francesc Capdevila Max. Enguany, eh, a aquest, aquest premi hi havia una terna de professionals, que era el senyor Carlos Jiménez, el senyor Miguel Gallardo i el senyor Paco Roca i el premi va recaure en Paco Roca, un dibuixant valencià que d'una llarga trajectòria està treballant amb el Víbora i amb altres publicacions, però que darrerament va fer un àlbum que és Arrugues, un àlbum que parla d'un tema, diguem, espinós, com pot ser l'Alzheimer, i que succeeix amb un amb una, amb una llar d'avis i és una història tremenda i per això dius, mira, ens ve de gust de parlar amb el Paco Roca perquè és dos motius, per l'àlbum aquest i perquè és Premi Nacional de Còmic i que ens fa una mica d'enveja que ell sigui Premi Nacional de Còmic i nosaltres no Bona tarda Bona tarda, Hola, bona tarda. Bona tarda. Eh, Queda bé no, això de ser Premi Nacional de Còmic o és molt gros? Hombre, la verdad es que suena bien, ¿eh? es pesado, pero pero bueno, se, se puede llevar, eh. Lo difícil es vivir sin premio, de ir con premios es más fácil. Sí. Bueno, pero tú ya estás acostumbrado porque al por, por el álbum Marrugas te han dado un premio en Francia, te dieron un premio uh -huh. en Italia, sí. te han dado premios al mejor Guión, el Salón del Cómic, en fin. Sí, la verdad es que bueno, en cierta forma se sí queda un poco de un poco de miedo, porque bueno, casi preferiría que estos premios se hubiesen se hubiesen repartido un poco mejor en, en el resto de obras, porque la verdad es que después de esto como que te da miedo porque no sabes muy bien si, bueno, claro, este es el camino bueno, pero claro, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Este, este es, esto asusta. Claro, porque la gente esperará, ¿qué nos va a hacer ahora Paco Roca después de Arrugas? ¿Eh? Sí, la verdad es que lo que pasa es que Arrugas también sale de, pues bueno, es un cúmulo de muchas cosas, es un tema que, que nos interesa y, y bueno, y que todos al final pues tenemos alguien relacionado pues con el aceímero, con ...o con la vejez, entonces esto pues bueno... ...el éxito es como te digo pues un cúmulo de, de ciertas circunstancias... ...pero pero esto sale de algo sincero de, de querer hablar de esto... Me imagino que bueno, eh, que en el futuro no claro no puedo hablar de esto... ...tienes que buscar temas que, que realmente te preocupen. Eh, yo no sé si es cierto, pero dicen que Arrugas nació... ...a partir de que el padre de un amigo tuyo tenía Alzheimer. Sí, estaba bueno, tenía claro que quería hacer una, una historia... Sobre, ...sobre la vejez, por, por muchos motivos... ...porque mis padres pues son mayores y y mis conversaciones con ellos cuando los vemos es de me cuentan vamos con todo detalle qué medicamentos están tomando, mm. qué qué contramedicamentos se toman para que los primeros no le afecten al estómago y cosas de estas. Entonces, pues está bastante sensibilizado con el tema de, de la vejez. Eh, me preocupa y, y bueno, y sobre todo porque me doy cuenta de que de que en la sociedad en la que vivimos la vejez es algo que no solo no se valora, sino que encima le damos le damos la espalda. Bueno, la la rinconamos, la rinconamos, dice, ya no nos interesa, llevamos al asilo. Sí, sí, incluso pues, pero esto yo creo que que es muy… yo trabajo también en, en publicidad, hago pues eh, carteles publicitarios y algunas algunas ilustraciones y una vez me encargaron, pues eh, cuando estaba pensando en hacer una historia sobre la vejez, me encargaron un cartel en el que lo, por lo único que tenía que hacer era llenar el cartel de personajes, entonces entre todos esos personajes dibujé una pareja de ancianos, pero para nada… Eh, una caricatura, eran como pues muy elegantes y que no que no contrastaban con el resto de personajes, entonces cuando lo entregué a la agencia me dijeron, perfecto, el cartel está perfecto, pero unos ancianos, ¿cómo se te ocurre por unos ancianos? Dicen, ¿no sabes que los ancianos son antiestéticos? En la publicidad por lo menos la vejez es algo que no que no queremos ver de hecho, incluso Michael kane se quejaba en, en la entrega de los Oscars de hace unos unos años, cuando le dieron el mejor actor secundario, se quejaba precisamente de eso, de que en el cine, llegada a cierta edad como la que él tenía, solo podías aspirar a, a ser un actor secundario. Y bueno, pues es verdad, no solo en el cine, sino que es en la sociedad en general. O sea, una persona mayor es como un actor secundario o incluso un actor de, de reparto. Pero fíjate que además eh, Michael kane decía esto, pero las mujeres todavía lo tienen más difícil en el sí, cine. Sí, sí, sí. Las mujeres de una cierta edad, ¿eh? No, verdad, no, no, no se hacen papeles. Sí, sí. Seguimos viviendo pues en una sociedad machista que, que la persona los hombres mayores todavía tienen un cierto valor, pero pero las mujeres, la verdad es que es machismo y además es eh, xenofo xenofobia hacia, hacia las personas mayores. O sea, que ahí se juntan las dos cosas. Y lo que me comentabas del Alzheimer, pues bueno, surge de todo esto, de, de que quería hacer una historia sobre la vejez y cuando empecé a documentarme sobre la vejez, a ir a residencias y demás, pues ahí descubrí lo que es el Alzheimer. Y, ...y luego también pues según iba indagando me di cuenta de, de la cantidad de personas... ...con Alzheimer que, que hay en nuestra, en nuestra sociedad, incluso pues bueno... ...el padre de un gran amigo mío eh, también tenía Alzheimer... ...y además era una persona que, que para mí siempre me parecía como, como lo que me gustaría hacer... ...llegar a esa edad, o sea, era una persona que estaba jubilada y que aprovechaba mucho... ...su tiempo libre pues para, para leer, tenía una, una gran cultura y sobre todo una gran memoria... ...que también es como un poco lo que no te esperas de que, de que le afecte a una persona con Alzheimer... Entonces, bueno, cuando tuvo Alzheimer y pude ver cómo iba afectando esta terrible enfermedad a, a su padre, la verdad es que me pareció me pareció terrible. O sea, es, es, es muy duro ver cómo, en qué nos convertimos, porque en cierta forma pues somos todo lo que hemos vivido, sí. todos todo lo que hemos acumulado, todos esos sentimientos, esas vivencias y algo que sea capaz de de borrar eso de nuestra cabeza y además de una forma tan eh, tan surrealista, sí, digamos, tan me cruel, terrible. Eh, en, el, en el álbum este arrugas eh, hay hay un, un trozo que a mí eh, me emocionó que es una pareja que bueno eh, hay, hay un hay una zona del asilo que es como el infierno que en vez de bajar sí. suben no que es donde pone la gente que ya tiene alzheimer y hay una pareja que bueno uno de ellos tiene alzheimer y entonces la pareja se va los dos a vivir arriba o sea, es un sí. acto de amor que o sea, sí. no no lo deja solo no ¿eh? pero esto es, es que te das cuenta de que en la resideencia serán todas estas cosas o sea Primero tenía pues una estructura más o menos en la cabeza de lo que quería contar, pero cuando llegué a la residencia me di cuenta de que simplemente tenía que hacer recopilar todas estas historias y estas historias pues se daban de, de parejas que llegaban a la residencia y que uno de los dos pues tenía Alzheimer y bueno, pues eh, hasta eh, hasta que pueden mantenerse o pueden valerse por sí mismos, pueden estar en esa zona, pero cuando cuando ya no pueden tienen que pasar a la zona de los asistidos y es terrible porque ahí la pareja tiene que decidir si si acompaña en ese infierno que tú has dicho a su pareja o se queda en, en esta otra zona. Y había sobre este personaje había algo que me pareció también, la es que todas las historias que que vi o que me contaron sobre el Alzheimer me parecían terribles. Había una una mujer que, que era mayor que me estuvo contando pues bueno, que su marido tenía tenía Alzheimer y que bueno, ya ni la reconocía ella ni uh -huh. prácticamente podía valerse por sí mismo. Entonces, aunque es duro decirlo me, me contaba que bueno pues que la mayor parte del tiempo ella pues estaba deseando que pues que, que el dolor terminase, de que de alguna forma pues su, su marido pues eh, Sí, sí, murió. le deseaba la muerte para que no estuviésemos sí. engañados. Entonces, esto lo sentía pues la mayor parte del tiempo porque la cimer no solamente es duro para las personas que lo sufren, sino sobre todo para las personas que tienes alrededor. Entonces, esta mujer decía que la mayor parte del tiempo tenía ese pensamiento, pero de repente reconocía cuando le da a lacariciidad a su marido o al decir una palabra de repente reconocía un gesto en él que decía Joder, si, si, si sigue siendo mi marido si sigue siendo la persona a la que tanto he querido por ejemplo y entonces en ese momento se avergonzaba de haber pensado lo que lo que había pensado entonces bueno esta conversación con esa mujer me dio pues pues esa idea para pues para esta pareja que me parece eh, bonito no es una historia de amor que va, sí, sí. Que va más allá del alzheimer Uh, hay una frase que tú decías que, que cuando te mires al espejo y empiezas a parecerte a tu padre, sí. es que ya te estás haciendo mayor. Ah, sí. Y cuando el reflejo ya se parece a tu padre y tu padre se parece a tu abuelo, <risa> ya es algo que mal vamos, ahí. algo está pasando ahí, ¿no? <risa> tú te miras mucho al espejo. Sí, la verdad es que esta, el comienzo de la frase es de, es de García Márquez, creo que es de 100 años de soledad. Sí. Y el resto, pues bueno, es, ser, es verdad. el contaba en la novela, pues... Eso que cuando te miras en el espejo y empiezas a parecerte a tus padres es que te estás haciendo mayor. Pero claro, cuando también tu padre ya se parece a la imagen que yo recuerdo de mi abuelo es cuando cuando te das cuenta de lo que es el paso del tiempo. Y la verdad es que mis padres pues bueno, vas viendo como os comentaba al principio pues que que empiezan a tener todos esos todos esos problemas y la verdad es que que te hace pensar eso, te hace pensar qué pasa cuando llega la vejez, qué sienten las personas, porque al final pues bueno el cerebro sigue siendo el mismo, sí. tengas la edad que tengas. Entonces es un cuerpo que no te acompaña y una sociedad que te está dando la espalda. Entonces esto es lo que quería contar un poco, qué debe sentir una persona con Alzheimer y Quisoy Posezón pues y una persona mayor. Cambiamos un poco de tercio. Eh, yo leo en alguna parte que tú admiras a Carlos Jiménez sí. y de pronto te encuentras en esta terna que yo he dicho de Gallardo, Jiménez y tú y eh, eh, digamos el más novato en cierta manera eres tú sí, sí. y te dan el premio a ti. Sí, sí, la verdad es que vamos eh, estaba estaba bastante impresionado y más también teniendo en cuenta pues eh, que dos de los que habían en el jurado son otros dos autores que admiro enormemente, como son Miguel Ancho Prado y, uh -huh. y Max, o sea, que, sí. que estar juzgado por uno de estos autores junto con estos otros y salir premiado, pues para mí, pues, eh, pues me parece que Carlos Jiménez, para mí, el paracuellos fue un antes y un después, uh -huh. cuando lo leí en, en el cómic, me, me hizo darme cuenta de que con los cómics se podían contar sentimientos muy profundos, o sea, el paracuellos, de todas las páginas son, vamos, de un golpe terrible en el estómago, o sea, que no, no te deja ninguna página indiferente, o sea, para mí Vilasner me decir como el el Will, digo eh, perdona, eh, Jiménez no, no, Jiménez es como es como es, como el, el Willayer español, o sea, eh. para mí es vamos a haber estado ahí y bueno, y, y lo mismo digo de Miguel Gallardo, uh -huh. además de ser un gran amigo, me parece que el María y yo pues es de, de una sensibilidad extrema sí. porque es una es un libro que puede no no te cuenta, en eso se parece quizás a arrugas, ¿no? te cuenta sentimientos más que más que algo médico, digamos o sea... Cuenta la relación entre él y su hija... Sí, exacto entonces te da igual, tú acabas sin saber eh, sin seguir sabiendo lo que es el, el autismo, en el caso de María y yo, mm. pero te da igual porque has, has aprendido los sentimientos de un padre con una con una niña con, al, con autismo, entonces me parece que eso es muy bonito, y yo, la verdad eh. es que, que, bueno, que competir con María y yo o con Carlos Jiménez con, con su obra, la verdad es que... que que imagino que bueno que lo que se valoraba al final era la obra más que más que la trayectoria pero sí. aún así a haber sal hizo vencedor de, de, de este premio me parece vamos me parece increíble lo que a mí me parece increíble es que decías esto de Willisner y que Carlos Jiménez por ejemplo no tenga la, el reconocimiento Carlos Jiménez gallardo sí. y toda esta gente que por ejemplo se da a Estados Unidos a la gente que se dedica a este mundo Sí yo creo que eso solamente pasa en bueno pasa en algún otro país europeo pero Pero en España es, es mucho más eh, más claro esto, es decir, valoramos muchísimo más lo que nos viene de fuera que lo que tenemos aquí, que es totalmente lo opuesto a lo que ocurre en Francia. Mm. En Francia tiene siempre problemas para entrar en, en su mercado O en Bélgica juntos. sí, sí son mucho vinistas, entonces para mm. ellos eh, los autores nacionales son solo mejor y mm. bueno, cogen algunos autores extranjeros, pero casi que los los afrancesan, digamos, los convierten sí. en autores suyos, pero en España es todo lo contrario, en España parece que los autores nacionales Sean de segunda fila y cualquiera que venga de fuera por, por muy mediocre que sea está por un eslabón superior a los, a los autores españoles tú te has sentido manipulado por los franceses cuando has trabajado para ellos eh, no manipulado pero sí que sí que tienes que hacer algunas concesiones para para poder publicar pero bueno en el caso de arrugas la verdad es que el, el tema pues bueno se lo tomaron como una cosa muy personal y no me hicieron, eh, pues, ninguna sugerencia ni ningún cambio, salvo un par de cosas, algunas, bueno, coherentes y otras y otras no. Una, por ejemplo, era que, bueno, hay una página en la que, en un flashback, el personaje vuelve a su infancia y hay un aula. Entonces, en ese aula, pues, había dibujado un crucifijo claro. y había dibujado, pues, un, un mapa de Europa. Entonces, el editor me dijo que... Bueno, pues el crucifijo fuera, porque claro. en, en Francia somos laicos desde hace muchísimos años y no hay crucifijos en el colegio. No, co el no como Europa, lo que está pasando bueno, en Valladolid, ¿verdad? Sí, <risa> pero bueno, son esas cosas un poco absurdas que, que en España no haríamos. Y luego, pues eso, había un mapa de Europa, me dijeron, bueno, el mapa de Europa fuera y pones uno de Francia. <risa> ¿no? Solo de Francia, sos chauvinista, dices, sí. Vamos a ver, esto no, no cambia en nada la historia, o sea, no... Bueno, y también algunos horarios y el menú de Nochevieja que aparece en una viñeta. Dices, es la diferencia entre Francia y España, o sea... En España, pues bueno, nos pues la cultura extranjera como que la asimilamos y nos parece correcta uh -huh. y demás, pero los franceses son como que, vamos a ver, esto lo producimos nosotros, pues entonces que que todo sea francés, no queremos uh -huh. que por ningún lado haya ningún toque español. Y entonces, ya... bueno, es la pequeña concesión digamos, que tienes que hacer para, para publicar en Francia. Y aquí nos tragamos el señor con la boina y la paquete bajo el brazo. Sí, sí, aquí, claro. claro, aquí nos tragamos incluso, bueno, cualquier cosa que venga de fuera pues lo damos como como buena, incluso como mejor que lo que, que lo que tenemos aquí. Es la diferencia entre la mentalidad francesa y la mentalidad española. Que bueno, que no digo que ni una sea buena ni la otra, ¿no? Pero pues para muchas cosas pues la mentalidad francesa me parece muy buena en el sentido ese, en el que en el que pues todos sus autores eh, tienen ese reconocimiento. Alguna vez que has de a firmar algún festival en, en Francia encuentras pues a, a autores que pues bueno, que ya son como como muy mayores digamos pero siguen haciendo sigue teniendo su público uh -huh. de una forma o de otra pero siguen siendo respetados por la industria siguen siendo invitados a los festivales y siguen publicando pues bueno pues con, con su estilo y con sus temas pero pero hay un mercado para todos para todas las edades Paco Roca, ha sido un placer hablar este ratito de radio contigo y mm. desearte mucha suerte con los próximos álbumes que hagas. Me han encantado Arrugas y me ha encantado otros trabajos tuyos que he visto en el Víbora uh -huh. y bueno, hasta hasta hasta otra, hasta Venga, otra pues, aquí en sí. Premiar del Rádio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y ahora anem con la música de, de un grupo que se dice Bars después de un día muy largo. Tendro <risa> dos ani di One. Força si un altre Començaments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Mira si distreu, senyors i senyors, que aquí, com qui no vol la cosa, ja són les 20 i 22, com deia la Sira. Vostè va dient l'hora perquè la gent sàvia que això en directe. Doncs sí, senyors i senyors. I l'esforç que estic fent... Perquè amblo malalt que jo estic encara vaig mantenint la veu a globs d'aigua bueno, que em tenia no... que haver comprat pastilles de clorat de potassa uh -huh. que sona molt malament però que va molt bé que I això moltbona ho, ho prenen els grans dubladors claro, perquè va molt bé per dobledors no vol per la dir que afegin les coses dos vegades no. sinó que són els que posen uh, la veu a segons quins sectors exacte. Això va haver un, el senyor Francisco Franco uh, caudillo d'Espanyaiós i tal no uh, perquè la gent no no tingués els aires de llibertat amb les pel·lícules mm. que arribaven de fora, va dir, s'han de doblar, així nosotros podem manipular el guion. Ah, clar, llavors no... feien una mica el que els francesos amb el Paco Roca. Quita Exacte. la cruz, sí, quita esto, pon sí. la cruz i dos llavors quadros. Llavors diu, què passa? Que, clar, hi ha un adulteri i llavors es converteixen amb una de les dones, o sigui, el matrimoni i la dona la converteixen amb la germana d'ella, amb sí. la qual cosa... Uh, resulta, amb, amb la germana d'ell cosa resulta que passant de la dutèria a l'incest sí. directament, però clar Porque que hi havia el guió, diu, ja vinc que m'acuenta <ríe> no, no. volien que no hi hagués la no ha dutèria doncs, no... doncs gràcies a això aquest és un dels països que millor es doble uh -huh. que hi ha els millors hi una gran tradició de dobladors sí, i tal no dic gràcies al senyor Francisco Franco perquè pobra mà no, a no, fi... no. i a més han sigut una generació tan... bueno, han vingut una generació sí. nova també, que saben, tenen bona veu sí, i saben doblar que por ser, ahora que he dicho el señor Franco, me va a hacer gracia el otro día, le iban a hacer una entrevista con el chofer. ¿Eh? Con el chofer del Franco. ¿Y? Que dios. Y dios, y dios no, si era muy buena persona. Dio, él, él no mató a nadie. Dio, él no dictaba las sentencias de muerte. Eh. Lo, lo hacían los jueces. Él solo firmaba. Firmaba. Firmaba conforme. Porque es que si no firmaba, no lo mataban. Y dios, coño, ¿y para qué firmaba? <risa> Ningú bueno, l'obligava. A veure, més que això és una mica... Quan estàs molta gent, molt, molt de temps al costat d'una persona li agafes carinyo, clar. Sí, o sigui, franquejava aquell lloc, ja, franquejava. Ja, normal, ja, normal. normal. En fi, bé, doncs això són coses del passat, que hi ha gent que ni l'ha conegut i la sort que ha tingut. Exacte. I, en fi, nosaltres ho deixem endarrere. I el Sergi diu que sí. Tu vas conèixer? No, que, ah. que he tingut sort. Ah, has tingut molta sort, has tingut molta sort. <ríe> Perquè, escolta, han sigut uns anys, el que sí... Si, que eh, ha estat durant tots aquests anys ha sigut el petit rebost, 80 anys això sí, 80 això anys. sí. hi hagi fred o calor, 80 mm -hmm. anys al peu del canó sí, sí. escolti'm, això és un eslogan eh? <laughs> faci fred o calor, 80 anys al peu, el del, el canó. peu del canó molt bé, molt bé, molt bé. i fa 80 anys que Però, està el, la Pilar, sí, la Mònica, he... la Montse la Gemma i la Sonia no? exacte Sí, sí. 80 no, estan... fa 80 anys no. ah, que ah, ja està. Fa 80 això, a mi perquè fa, més... que estan ah, elles al front d'una botiga que, fa, que té 80 anys. Ah, que passant de pares a fills. Es ah. cada estava pensant en un altre slogan, sí, eh. un altre slogan això, diu... Ara que estat tornat publicitari Sí, sí bé, jo I... després de parlar-me amb el Paco Roca diu es, que estic veient classes, això. Veient... això diu. El petit rebòs fa fred o calor? 80 anys al peu del calor. Gràcies, eh, gràcies, bé, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies. Que és agraït el Sergi, eh? Eh, Sí, és molt agraït, és molt agraït. Està esperant que vagi a la plaça de vendre 4 d'Argentona mm -hmm. i li porti el fuet. I un... com és el pollastre ja. aquell de... N'hi de... el... havia un pollastre que a em va agradar molt. Conyà, el, el... el pollastre de pagès de, de tota la vida. És aquell... és que que s'ha de fer més... Perquè la carn és més forta, més dura. Es... Escoltem una cosa, jo una estava, una jo una estava pensant... Estava pensant una cosa. Digui. Hauríem d'anar un dia, o sigui, a veure, agafa i em truca el 93... 797-0363 sí. llavors queda i diu escolta mira, t'encarrego una mica de menjar d'aquest eh, precuinat Val. llavors un dia venim aquí fem el programa i després del programa eh, ens entaulem aquí i Val. fem un superet. Sí jo agafo el, el, el GPS i li poso plaça de vendre, número 4 Argentona i el GPS ho si, porta xup, em va dient, ara a la dreta, ara pari, ara freni i llavors Ui, diu... Ui, tan, tant no corro jo, eh? jo diu... vaig poquet a poquet. Giri l'esquerra i ja heu arribat. Exacte. Arriba ja. a la seva destinació a la sí. dreta sí. Sí. o a, no, a l'esquerra. El meu només diu, ja he arribat. Ja heu arribat. I, heu arribat. Sí. Bueno, ja I el seu li diu, atenció, radar fixa. Sí. Velocitat màxima 80. Exacte. I és correcte. I vostè ja... Iix, és com, frenes. Bueno. T'avisa abans eh, per això. I, home, clar, evidentment, evidentment. Eh, perquè si no, eh, malament, amb, amb el meu no... em posa els, me, els metros que falten per arribar al carrer ah, eh? no, no, no, o si sigui, no, va, no, no, va, no, va, va molt bé o sigui, evites, un... denúncies. evites denúncies innecessàries i amb aquestes peles que s'estolvia és la que podrà pagar aquests menjars precuinats sí, del petit rebost de la plaça Vendre número 4 d'Argentona molt bé, doncs a, anirem ha quedat cladet ara mateix, el, el, quan surti d'aquí el i amb el GPS i així el tindré exacte pots guardar l'adreça Dius, on anem a comprar? El petit rebosc, pum I, és on, i... on s'ha d'anar, si vostè ve per aquí és on s'ha d'anar Lleisol Llei et diu, calculando llapa, i després vostè li fa allò tan maco com el GPS que canvia de lloc i diu, tornant a calcular la ruta sí, el meu encara no m'insulta però arribarà acabarà, eh? acabarà si dic, jo li dic la dreta baixa per la dreta, no, la dreta, <laughs> eh? no posis bueno, tonto però aquestes coses a vegades ah? passen també li dic, faci -li cas sí. perquè arribem d'hora, més que res perquè si no arribarem tard aquí a el programa clar. No, no, TVB, no, no. Ay, no, anirem... no, ja no superem i se'ns se acumularà la feina anirem directes eh? doncs m'ha quedat bé, eh? això, disfaci fred o calor a petit rebòs, 80 anys al peu del canó molt bé frase que ja no ja, me'n recordaré, ja, no, ja no me recordaré apuntila, prengui nota, però prengui és un, nota. És una bona frase. senyores i senyors anem amb la música d'un grup de senyores que es deien les Rubets i ens feien un tema el Sugar Baby Love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 I com que vam fer el pacte de que l'home ho oferia, no ens queda més remei que aguantar-lo. Bona tarda, senyor Monegal. Bona tarda, criatures Bona de la tomàquia. Eh? Vostè, vostè no es constipa mai? Mai. Els crítics no ens podem. Eh? Sempre hem d'estar al peu del canó. O sí, sigui, la, eh? la veus així. Sí, sí sí, Elfra, no, no. Eh? sí, sí. Vostè no agafa mai la baixa. Mai, mai o sigui, vostè, lo seu és xinxar ah, això mateix, eh? perquè l'audiència es dona i compte, eh? jo ara qui podria manipular, podria fer talls podria generar talls falsos o que la gent es podria pensar que són falsos, eh? però jo no sí. ho penso fer jo només dic, eh, fixin-sí criatures, eh, que m'esteu escoltant vosaltres sí, jo... eh, els oïdors, no vosaltres sinó els oïdors ah. sí. eh, escolteu, i sobretot aquests que els, eh, que els veniu seguint en aquesta parella ...tan rupestre des de fa anys... ...escolta, jo de moment encara no l'he insultat, eh? eh... ...digo todo... ...o sigui, escolteu, els separadors que fan servir... Eh? ...tenen encara, si us fixeu, aquell... ...aquell so de vinil, eh... ...com si fos de fa 20 o 30 anys... ...perquè em sembla que des de llavors no els han renovat, eh... ...19 només... ...sempre van tirant dels mateixos... ...si no, fixeu-vos, eh, amics, a partir d'ara, eh... ...fixeu-vos els separadors... ...d'ara i del mes de juny de final de temporada... A veure si han canviat o no. Eh, feu aquesta prova, amics meus. Ah, vostè ens està picant perquè els canviem. Eh, jo us ho, deixo, us ho deixo perquè us eh? seguiu. Eh? De vegades us el posen un, el del Cargol us el foten a les 7, el del Gaudí us el foten a les 8, a la setmana següent fiquen el del Dufi a les 7. Però tot és un cercle, eh? tot és un, un, un bucle, amics, que eh? que no surt d'aquí, sempre... Mira, el dia eh? que el papi tu converteixin converteixi en falcó, jo canviaré els, els, els separadors. Bé, amics, aquí veieu, eh? Veieu la, la voluntat que tenen aquesta gent eh? de, de, de mirar endavant. Bé, eh? no, aquests van gravar això quan eren adolescents i des de llavors eh? encara van tirant d'això. Bé, amics, són aquestes coses, eh? Que, veig, veig que està donant moltes voltes eh, Què passa? El grup no li ha fet els talls? Aquestes coses que fan eh, que jo pugui seguir menjant cada setmana sí. eh? Què passa? Que el grup no li ha fet els talls Comencem setmana? pels talls ja eh, oh, ah, Comencem ah, ah, ah. Comencem doncs eh? Anem per feina Anem. Bé amics, una constant d'aquest programa Sempre ho hem estat parlant eh, Que és el tema sexual eh? Sí. Eh, Això és una constant D'aquest programa eh, eh, vidilla. Això mateix <laughs> Eh, la cosa, doncs bé, ja no s ha sobrepassat qualsevol límit eh? fins i tot les coincidències eh? van aparar en aquesta parella eh? i si no, fixeu-vos eh? ja, no, ja no es tracta d'una entrevista on es parla de sexe o on hi hagi doncs, certs experiments científics que tinguin relació amb el sexe, no fins i tot la casualitat, amics meus fins i tot la casualitat fa que aquests, aquests pollastres rovestres que estan fent aquest programa vagin a aparcar a un carrer amb nom sexual endavant. Hi ha una sèrie de pous, un, un el tenim aquí el carrer de Cala Teta. de Cala Teta? Sí, ah, és un aparcament. Un hoste aparques al carrer de Cala Teta. Yeah. Sí, sí, sí. Què Pimics, problema ja? el, hi ha? hi han carrers, mireu si hi han carrers amb possibles noms d'historiadors, de, de, de metges, de, pues escoltem, de que, no? que és un carrer que està aquí I davant va, va parcar, car, aparcar. Va aparcar, va aparcar un carrer que es diu Carrer, E... Eh? Carrer de la Teta, amics meu. No, de Cala Teta. Cala teta. Cal teta, eh? I és diferent de la Teta que de Cala Teta. Sí, que això hauria ser una senyora que coses, li en la Teta. Eh? Que això m'hauria hauria de mirar jo si a Premià i aquest carrer, perquè em sembla que no hi, ha, no hi ha... No, jo no conec cap carrer de la Teta ni cap carrer del es, Penis. Es, es, escolta de una cosa, senyor Monegal. No, ves ni, ni, ni ves ni que no del, ni sigui ni allò ni que, de Sade, no, que dius... No, sí, no, no deixa, no deixa parlar ell la seva. És una, una cosa, això, que és una casualitat o no, o bé que aquests s'ho hagin inventat per just, seguir justificant el seu libre albedrí eh, amb el tema del, del, sec, del sexe. Se li quedarà el papí, t'ho desplomat, quan el, vegi que hi ha un carrer el, de la teta. Diu el vell, el vell, eh, sí, el vell de dites populars, eh, amics, <laughs> dime de què presumes... I te diré de què caresses, amics meus. No, a veure, tetes, nosaltres no tenim ganes de moment que ens en surtin. Bé, amic. Això vostè, que el ja comença a tenir tetes i panxes. El, sí, el sí. tu en tall, eh, amic. Sí, vostè dissimula. No sé si us heu donat compte que estan intentant interactuar amb mi. Jo, no faig cas, vaig a la meva. Eh, vaig presentant el sèrie. Com el sempre. sempre. No, vull anar, no vull interactuar, no vull fer diàleg, eh? no vull fer... No seguir una partida. ja parlarem amb senyor no Garrigot. una canxa perquè és la meva secció i aquí el protagonista sóc jo. Ah, doncs eh? fàcil, fàcil. Llavors el següent tall, eh, segon tall, doncs té a veure amb, una, amb aquesta secció que presenta aquest, eh, pollastre per alguna manera aquest element el circ ratomàtic de la ràdio, eh? la senyora Cira Robles, eh? Mm que d'aquí quatre dies la contractaran a l'Hospital Clínic eh, amb una expedició d'aquestes de, de reclutació de científics per anar a Houston. Escolta, encara eh, estan fent proves al Clínic amb la Sida, eh? A investigar nous, nous elements per millorar la humanitat. Eh. Doncs bé, fixeu-vos... Vostè no li farien efecte, eh? Fixeu-vos, amics meus, jo segueixo la meva... Fixeu-vos, amics meus, eh, el que proposava la Sida Robles, eh, aquesta bullasta, aquest sentit... Aquesta, aquesta vocació de, de científica il·lustre, eh, on què li va portar a firmar la setmana passada, eh, què li va portar a firmar la setmana passada amb el remei per fer passar la ressaca. Endavant! Arribats a aquest punt, quina solució hi ha per la ressaca? <coughs> doncs bé, aquí ja és la sabidoria popular, diuen suc de tomàquet... Ta... Cafè fem sal... La... Cafè amb sal, això pot altres, provocar altres coses, però bé, sí, que però... no t'atreveixin, no, com no, fàcil. Eh? Hi ha gent, allò... Hi un, ha un o... una llegenda que diu que la, la ressaca es treu amb una altra cervesa. Bé, amics, com, com es treu si la ressaca, senyor Monegal? Si Vostè vosaltres, que hi entén Si vosaltres heu provat algun cop, eh, amics meus... Si heu estat allò que us aixequeu, que, que no heu dormit esteu un mal de cap, eh, amb la cirés d'estómac... Vostè què hi fa? Què hi fa quan es, que es troba tot, així? Que tot s'admereja, tot, tot, tot, tot... Proveu de fotre una altra covata una altra cervesa, a veure què us però, passa. Però vostè com es treu la ressaca, senyor Monegal? Bé, amics, passem el següent tall. I jo s'emborratja. Eh, no s'emborratja mai, no. Oh, Déu, no no té ressaca. No, no, no. Jo mai. Mai. mai. Ni, ni fins no. i tot sentina el nostre programa. Mai. No, no, no. Com mai. que els talls li fa el grum. Ah, clar. Mai. Bé, bé, amics, jo no us hi vull donar com aquesta gent i que hi votaran el superany. Passem al següent tall. Passem al següent tall. Passem al següent tall. Vi amics, el següent tall, a veure... Sí, aquí el tinc, eh? El següent tall té veure, eh? Amb allò que diuen... Com li diuen? <laughs> oh, diuen la memòria. Se bé, està borrant la memòria, eh? Allò que li Senyor... diuen de de fer... Què ens està provocant perquè diuen alguna cosa? Ficar les culpes en els altres. Eh, Treure diuen, les pusses de sobre? Treus... Ah, ara mateix. Ah, aquí m'has agradat, recasens. Eh, aquí m'has agradat. Treure's les pusses de sobre, eh? Vull dir, el fàcil quan s'equivoca un és no mirar cap a un mateix, eh? Sinó ja ficar la culpa en els altres i eh, rajar, eh? O sigui, rajar, mala paraula, eh? Despotricar dels altres, eh? Ben. Com vosaltres sabeu, amics meus, eh? ara s'ha parlat eh? que la Generalitat o el CAC, eh? aquest pues, eh, organisme que eh, vella pel bon, pel bon funcionament dels mitjans de comunicació i el seu bon estat... Que, que eh, està doncs, demanant que li que un programa a una emissora. Doncs, que pogués multar eh, els periodistes o gent que es dedica que la informació, perquè aquests no són ni periodistes ni són res. Eh, Com gent, vostè, eh? Gent que es, que, que, que deambula pel, pel món cinematogràfic i radiofònic. Què es pot esperar d'una persona tot... que fa casa amb un lloro? Eh? <laughs> doncs bé, jo almenys eh, parlo bé el català, eh? <laughs> jo parlo menys... Parlo <laughs> sí. Parlo menys, parlo menys, parlo menys sí, parlo, sí, sí. Parlo, sí, sí. Doncs, eh, estupendament, eh? Parlo no estupendo. Bé. Bueno, Estupendo. doncs, bueno, amics, el bueno, cas és sí. que, doncs bé, això és una mesura que hauria de ser, en principi, doncs ara després, si voleu, en parlem, eh, aquí sí que podem interactuar, en principi hauria de ser benvinguda, eh? Doncs bé, escolteu-me, eh, escolteu-me eh, com aquesta gent tractava aquesta informació, aquesta possibilitat de que es pugui sancionar el mal del català entre els mitjans de comunicació de Catalunya, eh. fixeu-vos el que em pensaven aquests pollasses concretament m'assembla, m'assembla ara l'escoltarem, sembla que era el Ricardo, endavant I llavors no s'aprenen més idiomes també. això diuen, això ja. diuen. No, no és com anar aquí, que ara hem de parlar molt bé el català eh? que si sí. no ens castigaran eh? s'estem sí, sí, sí, sí, sí, sí, molt, sí, sí, molt sí, sí. amenaçats bueno, no, a veure, això és una proposta mm. tampoc no, no llancem eh, com jo diria pos, digui bé llen. perquè si no digui -ho, digui -ho, digui -ho. Al final, digue-ho bé, perquè si no, com volguem dir, caure caurà el primer pal, eh? Què t'hi d'estrany, això, companys? Què t'hi d'estrany? Aquí si que obro ja la secció del debat, eh? Què ah, t'hi d'estrany? ara vol parlar. Està, està aquí el senyor, el senyor Christian, també. Ah, doncs, avui ah, ha vingut el Christian. Avui no té ni refredat, ni ni, ni la setmana puxat, també va venir. Eh? li ha punxat una roda ni, ni, ni, ni... està aquí el Cristià, sí, eh? Sí, que sí. eh, s'han peralat un dia d'aquests, eh, farem un monogràfic d'aquest pollastre, però ara amics <ríe> meus, meus seguim amb aquí. no no perdem. A bon saludar el Sr. Guiguel, Sr. Munigal. La setmana passada parlàvem no, el Sr. Garigot. No perdem de vista no, el no, parla... els eh? aquests aquests pollastres. Sr. Munigal, respiri. Respiri, guia nos amb el tall del català i les possibles sancions, eh, que aquests la els, els, els feia mal, això, eh? els feia com, com, a més a més, amb rintintint de, de, de, de, de Cachondeu, eh? que diria un bon català. O sigui, doncs rintintint, sí, sí, sobretot de sí. i Cachondeu, sí. dos sí. paraules... Eh... Doncs, doncs parlem-ne d'això, eh? I o el dic, cabo rústic. això, Ricardo? Què té d'estrany? Com que què té d'estrany? Oh, a veure, jo, jo si faig si, si, si, un fustí, per exemple, si et fa una merda de mobles, o un mecànic que t'arregla la merda del cotxe, et fa una xapussa o et un fontanero a casa... Fontanero seria lleoner. I... Et un fontanero casa i, i, i et destrossa les, les, les d'això. Què no se de sancionar? O què no posaríeu el crit al cel, vosaltres? Més mm, doncs, aviat no li pagaríem la factura. Ah, amics, aquí està. Però, però l'idioma és diferent, senyor ah, Monyegal. Ah, ah, senyor senyor Monegal, prenguis prengis primer eh, la pastilla dos. Doncs, és un mal educat perquè el senyor Cristian havia dit bona nit doncs, i no la contestava. Doncs, doncs amb això, eh? Segus amb això. Eh, eh la seva. Vosaltres que sou que us dediqueu al món de la comunicació, que la vostra eina és les paraules justament, sí. si no les enteneu, Donatge té un altra si No les empreu correctament, què què què, què se us ha de fer? Però és que s'ha de se us jugar amb l'idioma. S'ha de passar. S'ha se de, de ser àgil. S'ha se de passar. Has eh? de tenir goma de, aquest si, idioma. S'ha de tolerar. Sí. Vol, vol saludar amb el senyor Cristian o no? Meus. Hola, Cristian. No, molt bona tarda, senyor Muñigal. Bé, doncs, em s'ha de tolerar això. Faci, què? faci vostè. Bueno, el senyor Muñigal ah, quedarà sense, sense, sense, sense temps per fer el, això. Tiri, tiri. Ho deixo, ho deixo, ho deixo a de la reflexió. Eh? Fem un silenci d'un segon. Per què? Per després tenir un tall de setmana que ve. Un doncs no. silenci d'un segon. Doncs no. Doncs no. I ja està. I ja. penseu-hi, amics meus. Eh? Si les eines que impren la gent dels comunicadors... No han d'estar ben emprades, eh? No, no sancionats, amics meus. Si fos per mi, els despatxava, els incompetents. Que es quedaria sense feina. Ah, ens acomiadava. Què, què faria vostè al programa? Ah, jo i el meu papito. Amb el papito, papito, eh? sí, amb el papito. Ah, Ai, va, un dia m'ha de treure el papito per antena. Sí. Amb aquella sí. veu que té el papito? Ah, ma, sí, el traurem un dia d'aquests, eh? sí. Sí, és un pollastre ja. aquest millotit de la ratomàquia, eh? el panorama ratomàtic. Sí, és, eh? és de gran hermano, el Pepito de gran hermano. Sí, sí, sí. En fi, senyor Monegal, la setmana que ve tornarà a estar aquí amb nosaltres? Ho deixem, sí, encara no, no, no és Nadal, no? No, no. Molt no, bé, doncs. no, no, no. Ah, D'aquí a poc sí que ja li diré, escolti, que farem vacances, eh? Ja estava jo aquí tramitant, ja perquè, escolti, ah, ja... Vacances, a partir eh? del 17, ja ens aniríem, el 17 de desembre, ens refereixo, i ja ens aniríem quasi, quasi fins passat reis, eh? Com aquell que diu acaben de començar i ja parlen de les vacances. Escolti, el senyor que va fer el calendari, el senyor Nadal, que va fer el calendari, sí. quan va posar les festes de Nadal, les va posar aquí, i jo sí, no hi puc fer-hi res. Jo, com que sóc budista, eh?, jo segueixo un altre. Altra... Escolta, ens doncs li proposo una cosa El dia 24 ve vostè qui sol i fa el programa sol Tot el programa I meditarem junts Això, això medita yeah. vostè per antena I jo, i aquest senyor i jo estarem celebrant-ho molts torrons a casa I parlarem de la Carme <laughs> Ai, del Carme De quina Carme? Sí, de la Carme eh, de ja, Bé, amics yeah. meus, ho deixem aquí Ho deixem aquí, senyor Monigal eh, records, sí, records el papito. Pepito Records també amb el senyor Garigot Que ah, deu bé. estar per aquí I la setmana que ve no, no es posi vostè tan dur, de veritat Bé, amics, I, doncs... I quan el saludi, el senyor Cristian, contesti-li. La setmana que ve, més i pitjor amics meus. No, ell no, ell no ell el saludava, és igual, deixi -ho estar, deixi-ho estar. Bé, eh, amics, com sabeu, el món del periodisme... Avui Bé, va... jo quan vaig a estudiar... Una... Ui, ara, eh, ara, Monagall, com, ha... eh, com, ara va... com va a estudiar... Senyor Monegal, eh, s'està parlant de l'edat eh, de pedra, l'heuré de tallar, que si no, el senyor Cristian... El professor, que es el professor Milà, amb aquells... El professor Milà del llenguatge i del... del veure, el... Senyor Monegal, gràcies. I, bé, I llavors ens vam... Doncs ta, bé, el anem tallant, ta, i, el ta, ta, i, ta, i després la setmana I que ve i de i dirà i que el censurem. El anem tallant, ta, moltes parlant, gràcies. Anem amb la secció del senyor Cristian opinada. Peralta. Ah, és un aplauso, també. li que se valla. Ja sí, sí, sí. Vull. Això, un aplausament. És, aquest senyor és, que és, pitjor, és pitjor que el mestre. De unido, eh? De unido. Eh? Senyor Cristian, ja com que hem ens obrit, ja no posem cançó, ja anem tirant directament amb nit. les seves... Mol, molt bona, nit. bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit. Doncs... Jo, jo no sé què he fet per aguantar això, eh, de veritat. Tenen tenen més paciència con sant vostè, eh? sí. sí, senyor. Molt el bé. El carrer de Calatetes, hauria de dir, el carrer de Sant Avi. Ah, exactament. De, de la Santa Paciència. De Santa, no, de Sant Avi, com almenys algú reconegui. Ah, exactament. De la Santa Paciència... Podríem pensar, pensar el de... hop proposemo. Proposem una exacte. campanya per fer-li un carrer al, al senyor Sr. Avia Enricart, Sí, sí, no? Carrer de la Soler. No, o, o carrer d'en Companyia. Directe, ja sé que mateu. i, I en tot tots contents. No sabe ni d'on desamete. perquè es posa carrer en Compania sota tots els noms. Eh? I fem una placa gança i sortirà en Moñegal també. Ah, no, Moñegal no, perquè està censurat, ell, no, ell no, és ell ell un jo. crític. Ah, és crític, és crític. No, home, fer venir molta gent, eh? La qüestió és posar-hi un vermut. Exacte, I vegi. No. El problema del senyor Manuel és que voldria sortir també el papítol a la làpida. També, clar. Però bueno, la làpida, no, la placa. De la placa. I no, no quedaria bé, no quedaria bé. Doncs bé, si el sembla comencem Vinga, amb força. Vinga, anem Set, I com comencem, com sempre, amb esport. Amb esport. I primera notícia... L'esport al punt. L'esport al punt. Exactament, portem l'esport punt. al punt resultat de la setmana primera del 3 Pumà 0 Pumà és un barri de Badalona sí. estem allà estem allà lo conosco eh? lo conosco, sí. lo, conosco eh? lo conosco lo conosco lo conosco efectivament la crònica la fa Juanca i diu del punt i diu que el partit va estar força avorrit entre els dos equips que van acusar les baixes a les seves files m'agrada mm? tot vam guanyar 3 totes les altes mm? Perdó? Juga amb totes les altres. Les altres, les bases van quedar bases fora. Van quedar, van quedar fora. Eh? El, el partit no va jugar el nostre benvolgut Sergio Porté. No? no està no, lesionat? No, no. Sí, no ho no sabem, ah. no, no sabem. Va jugar un tal Milajoana, eh? que també jugava primer primera dalt, molt important també ell. Uh -huh. No li han fer cap gol. O sigui que es, ja, ja està bé. 3-0 ja amb bé, guanyar. Ja 3-0. Ja ja ara que diu de porters, abans sí. amb la Cira estàvem parlant eh, de que els porters és un gènere estrany. Perquè clar jo deia que els jugadors de futbol diuen que quan marquen un gol és com si haguessin tingut un orgasme. Clar, el porter no té mai orgasmes. Com si el pare... Ah, sí, és quan el para. No? Ah, ah, és quan para un penal que té l'orgasme. No? Els porters, sí. I a més fustra l'altre, que encara e, fa més una, mal. És una cosa com molt egoista, exactament. Eh? <ríe> és, és, està molt bé. Doncs ja deia, no tenen orgasmes i tal. I també deia, és que els porters són una mica raros. Exactament. I llavors ella anava a despudricar i jo li he parat és que el senyor Cristian és porter de futbol. Ah, ho soc, ho soc. I llavors ta. dius, també em sabria greu dir-li, raro. Sobre les meves tendències sexuals m'estalviaré... Comentaris. Eh? Exactament. Fa molt que no paro un penal, eh? Sí, que vostè fa... Fa temps que no l'orgasmeix del camp no el porta fatal. Mm, jo quasi, gairebé cada, cada penal el paro, però no hi arribo. Mm? No hi arribo. Bé, doncs, la atenció vista. als gols de la primera gol, que els van fer... Eh, atenció. El la primer atenció. gol el va fer Arco, al minut d'un, uh -huh. i el segon qui va fer, si Arco, doncs el, el segon el fa Marco. Marco. Marcó va marcar el segon Marco gol... Marco ni l'Arco. Sí, el 1985, i finalment l'Alo de penal. Eh? Ah, aquest urnas, va tenir urnas, potser es va quedar amb un pam de nas. A minut 90, més a més, és d'aquells a hora, eh? No us sí, sí. aquest. No, no, no és, és, és d'aquells que fot. 3 a 0. Molt bé. Bueno, la, quan ja vas perdent per 2 a 0, que te'n un altre l'últim minut, ja te'n sí, no ve. Tant se, va, eh? Tan se val. Tant se uh, d'aquesta notícia passem a una fresqueta que acaba de passar ara mateix. Sí, senyor. De fet, vic, vic, vic, he vingut frapant, xalós, uh -huh. feliç. Eh? Vostè, aquesta gent del Parlar Català... O... No, no el mai Mai, és que efectivament vinc d'aprendre'n Vinc d'aprendre'n Amb el buscador de paraules o amb el buscador de bolets? Amb en Roger, exacte, amb en Roger de bolets Amb en Roger de gràcies Doncs aquest noiet, aquest noi Noiet, 33 anys, va deixar l'any 75 Ha estat aquí sota la biblioteca Jaume Perich, d'aquí Premià Fent una xerrada sobre, evidentment, què? Termes, eh? Exacte Batu a Sobre... l'olla, eh? sí, sí, sí. etcètera. Expressions cas catalanes. Casondena. Cas o algunes com per segurament no les edites. No, eh? no, no mm? evidentment. Ni carpintero, ni, carpintero. ni, carpintero. ni fontanero. A veure com es fa l'espudella o arrimar-se una miqueta al foc. Escalfar-me la felipa. Us la us Fo... gran, gran frase, la, no, felipa. Felipa, sí, la felipa. La felipa, sí, senyor. Paraules felipa. com per exemple, les salviada est i potser ha fet una mica de cunyeta, en aquest eh. cas. Mm -hmm. I eh, el fontanero o l'alempista, no no la tria està fàcil, eh? El senyor Mindungui, que feia de Mindungui. I amb el, amb al Polònia. Doncs bé, ha estat un, un viatge ràpid, eh? a ritme ràpid, entusiasta i molt curiós a la recerca dels secrets més amagats del català, amb qui, evidentment, aquest Roger de Gràcia, cerca de paraules. Ha estat no només a TV3, sinó que també ha treballat a, a Racu, a Catalunya Ràdio, a Ràdio Barcelona, amb la el la... sector la... comunicador és oh. com nosaltres, el si serveix per un fregau que per un barrió. Que, que per un descosí. Eh? Eh? La Molt frase no és correcta en català, però és igual. Bueno, eh? Ja ens hem entès. Ja la buscarem, ja la sí, trobarem. Sí, Efectivament, sí. si el tenim aquí perquè ens ensenyi... Exacte. Sempre ja ens hi ha gulla i fil per un bon remendu.. Molt bona. <ríe> <Aquesta>. <ríe> Més notícies. I és que el proper dia 1 de desembre se celebra el dia mundial contra la sida. Mm -hmm. o sigui, tots no, contra no, la sida. Llaset vermell? Sí. El, a la solapa? Doncs bé, l'espai jove comemorarà aquest dissabte 29 de novembre, és a dir, aquí... Tres mm, sí, dies? Sí, home, sí. Aquesta setmana, sí. El dia mundial de la lluita contra la sida, i és que els joves de l'espai jove estaran a la paradeta informativa davant del punt d'informació juvenil La Fletxa. On està el Torrent de Sant'Anna? Número 9. Aquest dissabte 21 de novembre és de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. 5 que... de la tarda l'hora que comencen les purses de braus. Ah, sí, però aquí no en farem i ens posarem no, no, no, una cimteta vermella. Eh? Aquí, aquí el farem amb una lluita no contra el brau, sinó contra, el contra la cida. Exacte. No ho he vingut filosòfic, eh? Si no, que a mi la malaltia... Sí, tant, eh? La potassa afecta... No, la potassa encara no, no, no m'he posat a la boca. Molt bé. Doncs... Uh... Que... Bé, bueno, ja m'entès. Exacte. Sí. Sí. A part dels llacets i informació, els joves informaran sobre una campanya uh de prevenció de riscos per malaltia de transmissió sexual uh -huh. bé. Molt bé. Bé. el nom de les campanyes se sap que a mi m'interessen especialment i a vostès també, segurament la recordarà la campanya es diu Condoneate molt mal bé. trobat, mal buscat mal buscat? sí, per mi sí, Condoneatea no massa fàcil, no? recurs fàcil, sí, recurs fàcil. Molt bé. Doncs Us posa Chubasqueiro, per exemple més ben trobat ah, exactament, eh? Molt bé. Més ben trobat. Prof profilàctic. Eh? Profilàctic. Exacte. Profilacteja't. Exacte. Seria més català, en tot cas. Eh? Bé, més, més aspectes que passen en aquesta setmana aquí a Premià de Dalt. Divendres, un dia abans, a les 8 del vespre, a la Societat Cultural Sant Jaume, Premià Dal, una mica més amunt, eh? de la Riera, la de, Dalt, sí. de la biblioteca aquí sota, passem a la Societat Cultural Sant Jaume, aquí a Premià Dalt que està centenari, faran la xerrada quin poble tenim, quin poble volem. Cap on volem anar. Exacte. Ara tenim això, on hem d'anar. Ens ho explicarà aquí l'Enric Serra, que és el cap de la secció d'urbanisme, uh -huh. i estarà introduït pel senyor Manel Puigolà, arquitecte urbanista aquí a ja Premià de Dalt ah, on serà? A la sala del teatre eh? allà Sant Jaume, aquí dalt ja coneixem uh -huh. tots, aquesta de cultural allà està la Riera Sant Pere número 147 per aquells que ens escolten i o sigui, no una mica calla. més amunt on estem una miqueta okay. més amunt, sí, unes quantes sí. passes eh? si la gent no sap on estem, també és absurd dir-ho però és igual bueno. Ai, al costat de la biblioteca Exacte. Estem entre la biblioteca i Sant Jaume. Exacte, Exacte. Sí, perfecte, aquí mateix. Bé, sí, sí. sí. notícies, i és que uh, la Creu Roja de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassà del Dalt posen en marxa un programa de recepció d'acollida a nou vinguts. Mm? Mm -hmm. El programa es diu Pram. Eh? Són diu totes les... Pram. pram. pram? pram eh? Vendria a ser com Premia, però Pram... Pram... Eh? Sense liar. Ah, exactament. Aquest programa uh, què és? És un programa d'acollida a nou vinguts... Acord? Uh -huh. i neix a partir de la voluntat de facilitar perdó, la incorporació al municipi uh -huh. de persones nouvingudes assegurant la igualtat de condicions. A nosaltres no ens l'han fet aquest programa? No, no vostès no consideren com a nou ja, claro. ah, no. ah, ah, ara... ja portem uns dies. Ah, i ara uns dies. De fet, ens han de fer un carrer, no? És veritat, també és veritat, sí, ah. sí, sí, sí, sí. Carrer d'encompanyia. Sí, sí, sí. Seria un, un gran gest d'integració posar un, un, un carrer a cadascú que arribés, oi? Exacte. Sí, Però que no camin no el de Calateta, que m'agrada molt el nom, ja l'hi dic ara, eh? El carrer de Calateta, el alimentingi. Coma? Agrada molt, allò dius una parca, sacar la teta. Fácil, sí, molt fàcil, fàcil, molt fàcil. Sí, fàcil. sí, perquè men públic que la teta. Uh -huh. mm -hmm. Doncs, uh, aquesta informació consta d'una sessió de benvinguda, un circuit de coneixement de l'entorn, etc, eh? La clàssica Passets, ai, que Això es portin sí. aquí un dimecres al vespre, eh? Estaria molt bé, estaria eh? molt bé. Eh? Jo diria, ja, ja, anem aquí com acabassol lògic, es posen aquí al darrere i eh, nosaltres fem senyals, eh? i després que deixin una carmagnola a menjar. Doncs, sempre va bé. Home, també hauríem de veigalar amb el senyor Bonnyigal, eh? No ens fes una mica de... Això és groguisme sensacionalisme. També té raó. Sí. Vagis, no, no, no, això no. Eh? això ja és monegalada, avui, ja ho vaig a venir. Deltot. Vull... Segur, segur. Avui anirà farcit. Ah, El monegalada. Sí. Deixem-lo, deixem que treballi, que xerri. Sí, sí, sí. eh? O no, sigui, treballa el grup. Potser encara està parlant, encara, eh? Sí, igual sí. I va continuar parlant i no s'ha entrat encara que... Ves com al proper programa li obrim el micro i encara I estarà parlant lo mateix. Exactament, continuarà, eh? continuarà i engegarà. Sí, sí, sí, sí, sí. Més informació, el 30 de novembre. Finalitza les jornades gastronòmiques del raïm i el vi de nominació d'origen a l'Ella en, en el qual participa Premià de Un xerç va mas... dir la setmana passada i ara és... Exactament. Acabar aquesta setmana i hi han participat 52 restaurants tà mm, molt bé. Den poblacions com per exemple, a l'ella hi ha el Masnou Montgatianana, Premià de Mart, Premiada Mar, Dal Valls Romanes i Vilanova del Vallès. Tots per aquí a prop, d'origen a l'ella, on hi ha rein de l'ella, hi ha restaurants que ha fet. I i aquí també hi ha reim? Sí, sí, tenia primera no, d'aigua, pregunto raïm. jo tant... a que mi el mio vi i el reim no. No, vostè mm. no és de reim, és jo soc, de. Jo sóc de cervesa, ja És de cervacero. Bueno, l'ordi donso. Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs recordem això, que s'acaba aquest 30 de novembre, queden re poquets dies per ah, d'aprofitar. Eh, Misèria i companyia queda ja. En fi, i amb aquestes notícies, uh, si vol, li comentem notícies que van una mica més enllà, com sí, per exemple... Ens queden que, tres minutets, encara no. Doncs miri, uh, regulació d'aparcament, zona blava, i em dirà malament. Malament, eh, ja ho mal... dic ara. Però, mm, a primera Dalt i retuita, millor, no? Sí. Bueno, bé. Doncs bé, primer edat, re, a primera d'adalt, perdó, regula l'aparcament a una part del nucli antic amb la posada en marxa de la zona d'estacionament a horari limitat. No s'ha passat aquí Calateta. Ja no, eh? el carrer de Calateta de moment queda no, no no el toquen. No el toquen. Veus no el toquen la teta. Entra... això és Moregal també. Exactament. Va començar va entrar a funcionament per dol dia 17 de novembre i a part una part del nucli antic i ens ha situada al costat de la carretera, eh? De fet, eh, la zona aquesta de regulació horària eh, serà de dilluns a dissabte de 9 a 15 hores, és a dir, del matí a les 3 de la tarda i el... dies no. la resta de dies no ah, i s'habilitarà una zona de descàrrega de, càrrega de dilluns a dissabte entre les 8 del matí i les 2 de la tarda mm? Quins, carrers? Quins carrers? Són afectats oh, a, veure, a veure, perquè ara la gent no n'hi ha perquè no trobem lloc per aparcar La Riera de Sant Pere, d mm. des del carrer de la Cisa fins al número 156 El 158 ja no, mm. no A l'estada de la policia local vindria a ser, eh? aproximadament mm. Quins carrers també afecta la carretera de Premià, des de la cruïlla amb barriera de Sant Pere i fins a la travessia de la plaça. Evidentment, la passada de la Vila també estava regulada. Eh? No. I finalment, la cruïlla del carrer Miramar amb la carretera de Vila-Sà de dalt. I serà sonada de... blava de pagament o simplement És... de control d'horari? De control d'horari. Hauràs eh? de posar el rellotget i ja Ah, està. exactament. Eh? O sigui, que el dia que aparquem allà, cada dos per tres anirà el tècnic a posar el rellotget. O sigui, posa la música o nosaltres xerrem ell per a canviar-nos el rellotget. Ah, normal, no sé més sí Bueno, l'objectiu, bueno, ens ha explicat el propi alcalde, i segons ha dit, l'objectiu és aconseguir la màxima rotació possible de vehicles, com no, sí. i estacionats per tal de facilitar tots els veïns l'aparcament perquè puguin dur a terme gestions i compres al municipi i així afavorir la dinamització del comerç local a primer a dalt a que pretendem millorar la mobilitat i garantir un bon ús de l'espai públic. I ara li podria dir ja l'esloga en aquell del comerç local, que ja no m'encordo quin era. A la tardor el comerç de Briga. es va acabar. Es va acabar. Ja, va clar, ja no hi ha tardor, Però estem es ja entrant. Es de... aplicar, no? A sota la plata, carrega companyia a la tardor el teu el comerç no de Briga. Sí, sí, sí. A la tardor sempre el peu o peu sí, sí, sí, sí, sí. do que no. Sempre em eh? sempre. És rima d'aquelles fases. El cano sempre va veure. És una rima fàcil. La setmana que ve es començaré per hablar d'viatges a Calasparra. Ah. ah. ah. Doncs ve, senyores i senyors. Ho que deschem aquí. Gràcies, senyor Cristian, i a tots vostès recordar-si doncs això, que ha estat un ple estar aquí, eh, a la sintonia del 91.4 de Premià del Ràdio. Ens tornem a trobar la propera setmana. Que matarons en Bolivia i cuyo fusil nadie se atrevió a tomar de nuevo y como fest día aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez.